to bude tak trochu iná relácia opäť, pretože palinové je niekde na ďalekom východe, v Košiciach, a bohe, čo tam robí, to sa teda potom s ním asi spojíme a budeme sa informovať teda, že čo má nové. V každom prípade, dnes to bude tak trošku na inú tému, nebudeme bilancovať posledné dva týždne, aj keď si myslím teda, že stáli za to a opäť mi niektoré veci teda zdvihli tlak a to teda poriadne, ale myslím, že ešte viac mi zdvihne tlak dnešná téma. Aj keď teda o nej viem, iba také tie základné informácie, no ale v konečnom dôsledku mám oproti sebe hostia, ktorý tu už bol. Takže poprosím Ivana Katrinca, že nech sa teda prihlási a hneď sa spýtam, že aká bola cesta, ako si sa mal a, a, a čo si nám priniesol. Tak, dobrý deň práve všetkým poslucháčom. No cesta, ako tu na Bystri si tak aj u nás prievidzi začal snežiť, ale... S predstývom som to stihol, takže v pohode a ako som sa mal, dobre. Maria, to, to málo kedy počujem. Niekto sa má dobre, lebo niektoré... ujde to, alebo mohlo by byť lepšie, to už som si zvykol inak aj hovoriť. Takže, lebo vždy môže byť lepšie, to si povedzme rovno. No, uh, skôr ako teda sa vrhneme do tej, tej, tej dnešnej témy, pretože vôbec priznám sa, že netuším, čo ma čaká, ale musím teda povedať to, že ak sa teda e, nejakí poslucháči chcú zapojiť, respektíve položiť nejakú otázku v rámci dnešnej témy, tak ľudia môžu slobodný studiuzavinačslobodnývysielat.sk alebo e, zelené tlačítko na našej stránke webovej. Dobre, dnešnou témou teda to je dosť ťažká téma, tak skús objasniť v základe teda, že o čom sa budeme rozprávať a potom do toho teda nejako hm, hubstnime. Tak tému posledného obdobia sú hlavne kauzy a či už to smeru alebo niektorých iných politických strán, no dnes to bude očistec, slávny očistec, pretože z každej strany počúvame, ako sa snažia nejakým spôsobom títo páni, ktorí sú obžalovaní v tejto kauze vyviniť z toho, čo urobili. A musím povedať, že naozaj niekedy ma dvíhá zo sedačiek, alebo zo stoličky, keď počujem a vidím to nešťastníka Gašpara, ako sa na tlačovke obhajuje a povie, že on toto neurobil a tí, čo ho dali zavrieť, boli takí a boli onakí a ja neviem čo. No, ja to chcem dnes ozriemiť, že a dať na pravú mieru, že presne ten pán, ktorý sa obhajuje, tak ten je ten prvý, ktorý by mal byť ticho a mal by šúchať novami a čakať koľko dostane. To znamená, že dneska budeme vlastne počuť možno nejaké informácie, ktoré si ty zozbieral, hej, že ktoré, ktoré nejakým spôsobom si vy, vyzberal, vydetukoval, zistil. Uh, to v podstate, alebo bežný človek iba počuje z médií teda nejaké informácie, uh, prípadne na tých tlačovkách, ako si spomínal. Uh, čím začneme? To, čo si zistil teraz? ty? Ja by som neskôr poslucháčov oboznámil o tom, čo vlastne očiste je v skratke a potom by sme došli k konkrétnemu príkladu, na mojej osobe ho budem prezentovať, ako vlastne táto policajná zločidecká odnož v očistci pracovala. Ja ich nechcem nazývať, lebo každý hovorí policárna mafia, alebo čo. Títo páni ani ostatní ľudia ani nemajú pocit ani teda pojem o tom, čo to je vôbec mafia, takže nevolajme ich mafiáni. No, je treba povedať, že v tomto očistci je obvinených 11 osôb. Ja mám rád mená, tak ich budem čítať. Norber Beder, Tibor Gašpar, Dušan Kováčik. Robert Kajmier, Marian Zetocha, Petre Hraško, Bernard Slobodník, Milan Mihálik, Boris Trantalič, František Imrece a Milan Grega. Celkovo má, sú obžalovaní z 20 trestných činov alebo skutkov a táto obžalova má 172 strán. Aby ste si vedeli predstaviť, koľko asi má celý spis, tak je to pekná kôpka dokumentov celkovo má 18 500 strán. No a tu prichádzame k prvým problémom, ktoré sa dostali v očistci von a to boli hlavne prieťahy v konaní, ktoré sa snažili títo páni alebo ich právni zástupcovia vniesť do celého prípadu. Treba povedať, že toľko námietok, toľko rôznych sťažností ja som ešte v živote žiadnej kauze nevidel a to som už tý videl niekoľko. Môžem povedať, že najvyšší súd sa s nimi vysporiadal brávurne. No a na no špecializovaný trestný súd, ktorý bude v tejto veci pojednávať v zostave Pulman, Stieranka a Medvedová, tak najvyšší súd rozhodol, že zamietol všetky tieto námietky, sťažnosti, odvolania, čo ja viem, čo ešte, ktoré za týchto obžalovaných podával pán doktor Para, ale myslím, že aj iní právni zastupcovia, a rozhodol, že špecializovaný trestný súd má vo veci konať. No a tu nastal problém. Tu nastal problém, pretože títo páni prvé, čo urobili, zvolali pod do to rozhodnutí tohoto súdu tlačovku, no a snaží sa nejakým spôsobom prezentovať, ako im je ublížené, ako zasa rozhodli v prospech niekoho iného. Nie, nerozhodli, rozhodli na základe pravdivých, pravdivo opísaných skutočností, ktoré sa naozaj stali a ktoré táto policajná odnož v polícii lebo opäť, opäť opakujem, ja ich nemôžem nazvať mafia, pretože oni fakt neboli mafia, ani oni nevedia ani čo to je mafia. Tak títo, môžem hovoriť zločinci, alebo táto časť zločinej organizácie, jednoducho oni tie veci urobili, tie veci sú riadne zadokumentované a na jednom príklade dneska ukážem presne, ako fungovali od prvého dňa, až pokiaľ dokončili trestný čin. No, tak teraz vystává otázka teda Lebo ty si to tak akože obšírne povedal To, čo je asi verejne zrejme známe Hej. V podstate áno Dobre, lebo ja čo viem teda informácie z médií Samozrejme aj od niektorých som, Lebo tlačovky robili aj tí opoziční Aktuálne Lebo opozičné strany takisto poukazujú na niektoré ve, veci Čomu sa chceš ty teda akože zásadne venovať? Pretože e, ak mám teda ved vedomosť ja, tak samotný očistec e, v podstate tá kauza už e, je na svetle, alebo vieme o nej už niekoľko rokov ak si dobre pamätá. Áno, vieme o je... nej, len nikto nehovoril o konkrétnych činoch, ktoré tak. tam urobili. Každý, každý sa snažil nejakým spôsobom povedať, že sú, sú obžalovaní z zosnovania zločinecké skupiny alebo z ďalších trestných činov, ale nikto tie činy bližšie nešpec nešpecifikoval, čo sa vlastne stalo. No, ale v tých spisoch fi figurujú, nie? Čo sú aj verejne povedzme známe. Uh, v podstate v časti áno, len tie, v tých spisoch figurujú len tieto osoby, ktoré som čítal a ďalší svetkovia. Ale tam je kopu ľudí okolo toho, ktorí tam nie sú zapísaní a boli na týchto trestných činoch, sa, alebo sa podielali na týchto trestných činoch. To je kopu sudcov, to sú prokurátori, to sú ďalší vyšetrovatelia, to sú právni zástupcovia. Takže uh, v podstate gro toho tam je, ale niektorí sú schovaní niekde v ústrani a len čakajú, kedy sa ich mená vyťahnú na svetlo Bože, ja to dnes urobím. Fúha, není to riskantné, vieš, <laughs> ako, o, a, ten proces ešte prebieha stále, pokiaľ viem, hej, a teraz je vlastne otázka, že, že čo súd potvrdí v rámci tých, tých trestných činov, ako, ako to vidím teraz ja, hej, Protože ja hovorím, ja viem iba nejaké základy a teraz je otázka, že vlastne čo sa komu dokáže z môjho pohľadu a aké budú tresty. To je to asi veľmi veľa ľudí zaujíma, napríklad, že či vôbec. A, či sa teda spomenú aj tie trestné činy, pretože toto je taký všeobecný, povedzme, taký nádhľad alebo taká ukážka toho, čo v tých spisoch je. A ty dokážeš menovať, povedzme, že čo to presnejšie presné činy, ako keby, hej, že povedať zo pár, zo pár ich, pretože zostovanie zo zločineckej skupiny dobre, vieme, čo to zhruba znamená, ale to musí mať nejaké pozadie a, a tak ďalej, vieš, že, že povedať nejaké informácie o tom, že, že o čo teda presne tam ide, pretože mená, dobre, mená tu máme, ale o čo vlastne ide presne? Ja nebudem dnes prejudikovať nejaké rozhodnutia súdov, uh -huh. na to nie som oprávnený, uh -huh. ale som oprávnený e, hovoriť o veciach, ktoré sa týkajú mojej kauzy, keďže som súčasťou očistca, som jeden z poškodených očistci. Uh -huh. A tu si dovolím povedať e, aj o ľuďoch, ktorí tam nie sú zapísaní, čoho sa vlastne mali dopustiť. A práve to sú tí sudcovia, to sú tí prokurátori, ktorí tam nie sú ale ktorí sa spolu podielali na týchto trestných činoch. A ver tomu, že my sa už nejaký, nejakú dobu poznáme, že keď s niečím idem von, tak musel dávať prvom rade overené. Uh -huh. To, ak sme robili spolu, by som nezadalo Hejce. Tam... A v, ďalšie, v ďalšom prípade, no, keby to nebola pravda, tak už dávno by to boli, oni riešili so mnou ináč, pretože ja tieto veci dávam von aj na našej stránke an na 24 hejce, ale ja myslím, že poďme rovno k veci, pretože máme málo času a informácií je veľa. No skúsť začať nejako teda, lebo a ísť podľa, pokiaľ možno, povedzme, chronologicky trochu, lebo e, aby posluchač, ktorý jednoducho o tom vie zhruba ako ja, hej, základné veci, pretože toto je obširnejší prí, e, prípad a treba sa mu naozaj venovať, alebo respektíve ten, kto sa nevenuje takýmto veciam, tak mávne rukou. Dobre, je tu nejaká kauza, E, tak skúsme nejak od začiatku teda, že čoho sa týkala a vlastne ten priebeh, pretože ten je asi dôležitý ten, to, čo sa udialo vlastne na súdoch a podobne, počas toho toho vyšetrovania Ani nie ešte na súdoch, ale čo sa udialo hlavne e, počas odkedy ten očistec začal, odkedy začali tieto trestné činy páchať no ak niekto hovorí, že kajúcnici by nemali fungovať alebo mali fungovať, to je teraz taká téma číslo 1, že nemali by sa brať do úvahy. v poriadku, som za neberme kajúcnikov ale potom zružme inštitút kajúcníka. Potom nemá opodstatnenie, keď teda nechcú, aby kajúcníci boli tí, ktorí svedčili. A na druhej strane, kto ale bude týchto ľudí, ktorí za tieto trestné činy sú zodpovední, e, kto ich bude usvedčovať? Mm -hmm. no. A No, v, v, Vieš, ja ti trochu do toho sko skočím, pretože ja som asi jeden, jeden z tých, ktorý, ktorý jednoducho naozaj... Zasa, uh, ak si niekto chce znižiť trest, uh, urobil treba z nejaký ťažký čin, hej, uh, ja neviem, napadol niekoho, uh, spôsobil mu ujmu na zdraví napríklad, uh, tak by nemal asi z môjho pohľadu... Uh, uh, mať znížený trest len preto, lebo na niekoho uk ukáže pr prstom. To si zasa myslím, že nie je úplne najférovejšie, alebo keď tak, tak aby to bolo patrične vyšet vy vyšetrené a ten daný vyšetrovateľ naozaj dokázal tú vínu toho, toho dotyčného. To si myslím ja. Ale hovorím, je veľa názorov. Ja si myslím, že zasa tí by nemali mať takú iba na základe naozaj niekoho, že ja ukážem na teba, že ty si urobil niečo a nemám na to úplne presný dôkaz, aj keď ja môžem byť tým dôkazom, tá moja výpoveď, ale neviem, ja si myslím, že by to mala byť aj trochu hmatateľné, že tých dôkazov by malo byť viac, aby ten sudca nerozhodoval iba na základe mojej výpovede. Treba si. Vídeš, keď si zobere, že taký ľudový uh, Mako, ktorý dnes si beha po slobode a tvrdia o ňom, že je ťažký milionár, tak, a spáchal toľko trestných činov, tak potom čo to je za kajúcníka? Aký kajúcnik. Jednoducho je to zločinec, ktorý tie činy spáchal a vymenil, vymenil svoje výpovede za slobodu a za peniaze. Či sa? Ja myslím, že ani nie, nie veľmi. No a keď si zoberieme, poďme teda postupne a poďme od toho ľuda maka. Uh, on v skutku číslo 5, ja to budem teraz dať, dávať na, na jeden konkrétny prípad, aby si ľudia vedeli predstaviť, ako to fungovalo od samého začiatku. Nebudem sa vyjadrovať veciam, o ktorých nemám znalosti, teda o, o niektorých, ktorí, ktoré sú z tých 20, a ja neviem, ďalších. Ale v tomto, tejto konkrétnej veci ľudom ako nápis vo výpovedi hovoril, že došlo k sledovaniu z teda mojej osoby a zostaveniu jedného harmonogramu, s kým som sa stýkal, čo som robil, kde som sa pohyboval. A na toto boli použití príslušníci Kufsu, viacerí príslušníci SIS, niektorí príslušníci NAKA. Uh -huh. No a čo sa týka, treba s príslušníkov KUVS, tak akciu mal zabezpečovať Peter Sloboda a Boris Macala, ktorí to aj vykonávali čo sa týka Siskarov, tak povedal, že tam mena nevie uviezť, ale mali mal ich zabezpečovať istý Petr Sloboda a takisto príslušníkov Naka. A toto je to, čo ja hovorím, že treba hovoriť mena. Nielen tých jedenástých, ktorí sú v tej kauze obžalovaní, ale aj tých ostatných, ktorí sa podielali na, toto, na týchto zločinoch. No a hovorí, že v prípade, že došlo k sledovaniu aj z... z, z pri, akože sledovala ma Naka, tak tí pracovali uh, separe. Čiže toto je prvý svedok, ktorý vniesol do celej kauzy, dá sa povedať, nejaké svetlo. A na, na tomto svedkovi potom na, na jeho výpovede sa nabalovali ďalšie výpovede, až sa dostávame potom k nekajúcnikom. A ja, ja poviem postupne, uh, jedne, jednou z tých, ktorý, ktorá bola ako nekajúcnik, je terajšia policajná prezidentka Maškarová. Nikto nevie, že táto pani vôbec figuruje v, v očistci, pretože sa o tom nehovorí. A je na tak vysokom poste, ako je policajný prezident. No a práve Maškarová to mala byť tá, ktorá riešila konkrétne moju vec spolu s Hráškom, ktorý je v očistci obžalovaný. A Udajne, ja som mám mať u seba nejaké informácie ohľadom Zlatého kľúčika. Áno, je to ten Zlatý kľúčik, na ktorým boli kauzy rôznych politikov, či to boli opozičných alebo koaličných. A tento kľúčik sa mal nejakým spôsobom mali ho nejakým spôsobom získať. Ona bola tá, ktorá, ktorej Hraško dal e, za úlohu, aby sa pozrela, či v, v operatívnom spise na moju osobu vedenom. Nie sú niektoré informácie, ktoré by sa dali pretaviť do vykonania domovej prehliadky, aby vedeli sa dostať k mojim inf informáciám, k, môjmu k môjim materiálom. Uh -huh. No a táto pani sa bola práve tá, ktorá sa kon kontaktovala s prokurátorom Chabadom, okrem iného aj, myslím, že to je švagor Roberta Fica, ktorý si spisový materiál naštudoval a teda povedal, že s tým, s čím došli, že má mať nejakú zbraň v nelegálnej držbe je úplná hlúposť a že on takúto vec nebude realizovať. Hej. No tak na to e, prišiel Hraško z, za ďalšou svedkyňou, ktorá sa volá Eva Svomlková, bývalá policajtka, alebo ešte stále možno, sa tam funguje. No a e, urobili takú vec, že vykonštruovali obvinenie. Vykonštruovali obvinenie na základe výpovede novinárky Martiny Rudkajovej, respektíve chceli vykonštruovať, tak do zápisy to dali, len opäť im to prokurátor nejakým spôsobom zmietol zo stola, že to, čo doniesli, je absolútna hlúposť. Ale aj napriek tomu Maškarov a s Hraškom išli za týmto prokurátorom Chabadom, ktorý už teda evidentne čakal. No a oni tam vlastne rozprávali tam vraj iba Hraškov s tým, že ani Smolková nechápala, o čo vlastne tam ide. A Maškarová s Hraškom to ukončili tým, že prokurátorovi donesú podnetí na, moju dom na domovú prehliadku, aby ju u mňa urobili, aby mohli získať materiály a dôkazový materiál. Okrem iného v tom bol, boli aj hejce a okrem iného v tom bola aj kauza okolo hordonitriánskych baní, takzvaný alobal. No, ale k tomu sa to som neskôr. Takže Rudkajová bola tá, ktorá sa chválila, že má veľmi dobre vzťahy s Kaleniakom a s Gašparom a že to podanie, ktoré mala voči mojej osobe e, podať, konzultovala s nimi a že oni jej odporúčili, že aby to išla podať. Uh -huh. A v, v tomto duchu vypovedal aj ďalší svedok, ktorý nie je kajúcník, to je to, čo ja stále hovorím, že čo budeme robiť s nekajúcnikmi. lebo OK, dobre, máme kajúcníkov, Tých dajme bokom, ale čo s nekajúcimi, lebo to sú policajti, ktorí stále fungujú v službe. A ďalší Mašim povedal, že áno, že je taký problém, že tlačia do vyšetrovania na trestné oznámenie podané touto pani, meno uh, Dráv teda, Rutkajovou. No a že majú ísť ku hľadať nejaký zlatý kľúčik alebo niečo zo zlata, ale v podstate išli, išlo o elektronické zariadenie a mali mi zobrať všetku elektroniku, čo sa v podstate aj stalo. Uh -huh. to bolo 12. 12. januára 2018. Celá, celý tento problém začala v roku 2015. A keď si zoberieme, že koľko ľudí na tomto všetkom pracovalo a koľko to celé stálo a kto to všetko platil, no neplatilo to ako tu hovoria, že to platil beder alebo niekto iný, to išlo z peniazy daňových poplatníkov. Uh -huh. čiže, čiže toto boli tí o ktorých ja tvrdím, že mená by sa mali v tejto kauze, malo by sa nepoukazovať. Áno, boli tam aj poctiví policajti, napríklad Mašín, alebo konkrétne Smolková, ktorá povedala, že ona nebude, že ona nebude toto trestné oznámenie robiť, pretože je to hlúpost, pretože sa potom nepodpíše. A takisto sa potom nechcel podpísať ani chábada. No tak si našli inú vec, našli si iného svedka, že keď to nejde tým, že má mať doma nejakú zbraň nelegálnu, tak si nájdeme niečo iné a e, teda získame od iného prokurátora povolenie na domovú prehliadku a pôjdeme hľadať, e, pôjdeme hľadať zbraň. Svedok povie, že áno, ideme hľadať zbraň, ale budeme hľadať elektroniku a elektroniku všeobecne. Čiže oni, oni absolútne bez zábran si urobili alebo vykonštruovali nejaké obvinenie, aby mohli k vám vstúpiť do domu, urobiť vám domovú prehliadku, pohrať sa vám so všetkým, čo máte doma, zobrať si, čo uznajú za vhodné. Ako toto sa nerobí ani, ani v Kambodži mhm. To znamená, že... Vlastne, počkaj, alebo to sa týka tvojho prí, prí, prípadu, ako som pochopil. Ja, ak ja chcem na mojom prípade ja. ukázať, ako ho začali robiť a ako ho dokonali mm -hmm. v očisti. To znamená, že ak povedali, že nič nespáchali, tak ja im dnes tu dokážem to, že práve Gášpar bol ten, ktorý inštruoval všetkých ľudí. My dneska nehovorme o tom, že, že, že Beder je hlavou organizovanej skupiny. Beder, mohol byť akurát, akurát ten, ktorý, ktorý mal z toho osoch z týchto vecí. Hm. Ale hlavou organizovanej skupiny je Tibor Gašpar pod plese parlamentu z jediného dôvodu. On mal pod sebou policajtov, nie Beder, Beder nebol policajt. Beder bol jeden, ten, ktorý jednoducho potreboval získať informácie a potom s nimi pracoval. Či niekoho vydieral, alebo či niečo robil s nimi iné, ja neviem. Ale hlavou zločineckej skupiny bol jednoznačne, jednoznačne Gašpar. No a potom už tí ďalší ľudia pod ním, čo boli tí vysokopostavení, Krajmer, Hráško. Veď predsa Hráško išiel sám za svetkom ďalší vykonštruovaným a povedal mu, najskôr tomu svetkovi zavolal Gaspar a povedal mu, že prišiel čas, kedy treba s Katrincom niečo urobiť. Bolo to presne v čase, keď e, vyšla vonku nahrávka Jánošovej to je manželka bývalého, bývalého poslanca Smeru Janoša, ktorý mal nosiť z horu baní peniaze Ficovi a Kaliňákovi. No a Gašpar bol ten, ktorý cez Kovačika na, na Chabadu tlačil, aby urobili to, čo Chabada povedal, že neurobí. E, počkaj, teraz to trochu, trochu prejstavím. Toto, čo hovoríš, teda je všetko vlastne v tom spise dané? Toto je všetko v spise, áno. Dobre, mám takú druhú otázku, možno laickú. Neviem, ten spíze normálne, ako keby odkiaľ, alebo ty ho máš odkiaľ, že tie informácie, lebo vieš, e, teraz ako odhľadnúť od toho, čo hovoríš teraz, lebo, lebo novinári viem, že ako je deník a podobné, však ty pracujú tiež s nejakými informáciami, e, teraz je vlastne otázka, lebo toto som nikde treba nezachytil, ako že úplne priamo veš, že, že vlastne... Že, že, že, že, že, že odkiaľ pramenia úplne tie, tie informácie, lebo tu sa strieľa ako menami a teraz vlastne e, tá protistrana, o ktorých teda tiem, tí ľudia, o ktorých ty hovoríš teraz, sa vlastne oni obraňujú. E, alebo bránia právne, že to tak nebolo a tak ďalej, čo chápem, OK, ale vieš, o čo mi ide, že, že vlastne... E, e, ako by som to povedal, že aby, aby tu, tu ani aj, aj náš posluchač, treba ktorý toto počúva, nemal len tú jednostrannú informáciu, Chápeme sa, že, že ja to úplne ja chápem, čo my... že odkiaľ to má, máš, Od... ako, lebo, lebo, lebo bežné, čo viem, tak jednoducho toto sa nikde ne, nezverejnilo, aspoň čo viem, čo mám vedomosť. Máš dobrú vedomosť. Hej, a ty dávaš tie informácie také, že teda, ako musí si byť sakra tým istý, pretože ty, ako keby si teraz už na nich akože doslova útočil, lebo, vieš, aby to nepoškodilo aj možno, že ďalej teba. Rozumieš? Že tvoj nejaký prí, prípad, chápeme sa, čo myslím teraz. Ja ťa rozumiem, čo myslíš povedať, no. Ja ti môžem rovno povedať, že toto, toto je z obžaloby a toto je z, zo skutku spáchaného v bode 5. No a že to nikto neprezentoval, no aj novinári sa veľmi nerad púšťajú do, mojej, do mojich kaos. Oni vedia prečo. Uh -huh. Pretože nikdy neviete, ktorý kto vystrelí v mojej kaze z tých novinárov, ktorého meno tam, ako napríklad teraz tu na Rúdkajová. Uh -huh. No a keď hovorím, že to takto je... Tak ja tu mám pred sebou jedný, jeden dokument, že ja ti ho tu môžem aj ukázať, ty môžeš potvrdiť posluchačom, že to tak je. No a je to dokument, je to z obžaloby a ja som čítal tieto veci. Je, vyzerá to ako z nejakého spisu. Hej. Áno, je to, zo spisu, je to zo spisu priamo zo, špec, zo špeciálneho trestného uh, súdu. No a. Vieš, lebo, lebo ak je niečo otvorené ako nejaký, nejaký proces, tak zase niektoré veci by sa nemali zverejňovať. To viem ako základný úzuz, u novinárov to tak platí väčšinou. A teraz je vlastne otázka, že či tým povedzme aj tým daným ľuďom, ktorí povedzme svedčia proti tým menám, ktoré si menovala, proti tým ľuďom, že či to nejakým spôsobom povedzme ne nemôže uškodiť a podobne. Chápeme sa, lebo... Ja ťa plne chápem, ale ja, ja si ja nevidím najmä, že to prečo že som nemohol povedať, že tam bola svedčiť Gašparová, keď tam svedčiť, pardon, Gašparová, Maškarová, keď tam svedčiť bola. Uh -huh. Veď ona to veľmi dobre vie, veď ona to potvrdila, nie Katrinec. Mm -hmm. Ani Smolková není Katrinec. Takisto ani, ani ďalší, ja neviem, to tam bol, Štefan Mašin není Katrinec. Veď to sú ich slova. Ja len citujem, čo oni povedali vo výpovediach. A raz, keď sa postaví Gaspar na tlačovku a povie, že to nie je pravda, tak on vám, počuli ste niekedy, že by povedal o tom konkrétnom prípade, čo nie je pravda? No ani raz. A ja teraz dávam von príklad jeden, kde dávam e, odpovede na to, prečo je Tibor Gašpar so svojou suitou trestne stíhaný a prečo je obžalovaný v kauze, kauze tejto e, sa to, očistec. Uh -huh. Už myslím dopredu. <laughs> v kauze očistec. Hej. A na konkrétnom prípade sa snažím poslucháčom ukázať to, že ten trestný čin sa stal bol dokonaný a cez to vlak nejde. Ráz, keď ťa sledujú nezákonne, raz keď prídu k tebe 12. januára 2018 dobytu, obstúpia tvoju ženu s tvojim dieťaťom, priložia im v podstate k hlavám, one, k hlavám zbrane, aby ťa nejakým spôsobom zlomili, aby si nerobil na ich kauzách a na ich veciach, mhm. tak ja to budem dávať von. Ja si budem chrániť seba, svoju rodinu, ďalších mojich spolupracovníkov. A jediné takým spôsobom, že tieto veci budú dávať ľudia von, a to nie len ja, to každému jednomu doporučujem, že to budú dávať von, opakujem, sa ochránia seba a ďalších svojich ľudí okolo seba. Uh -huh. Dobre, no keď sa vrátime k tomu, k tomu, k tomu očistcu, teda k tej kauze, uh, ja mám taký pocit, lebo keď sa na teba pozerám, tak to, to nie sú jediné vlastne ako keby inf informácie, ktoré si ty teraz z toho vyťahol alebo vydedukoval, ja neviem. Leboš, ty, ty máš taký, taký široký zá, zá, záber doslova, aspoň čo viem teraz, pretože toto len tak asi kto si nevychá... No, nezistí po slovensky povedané, že čo tam teda všetko bolo? Pretože hovorím, že ja ako laik, ktorý sa v tom ne, nevyznám, no nevyznám, lebo vlastne o tom veľa neviem, tak jednoducho ja by som tú kauzu považoval za niečo vybavenú, ale jednoducho nechal nejakým spôsobom dobehnúť, ale to, čo hovoríš ty, tak v pozadí, ako keby niečo potom bolo ešte. To ešte bude ďalej, ale ja ti dám teraz jeden príklad z toho, ako napríklad fungoval Mako. Mako hovorí k zetochovi ktorý mal na starosti zber dát podľa týždenného alebo mesačného harmonogramu, ako vykonávali tieto práce jednotlivé osoby zapojené do týchto akcií. Hovorí doslova. V prípade Katrinca dostal výpočet na 7 dní krát dvaja ľudia krát 16 hodín denne, čo je 224 hodín krát 10 eur na hodinu, to je 2240 eur plus 500 až 1500 eur dostal zariadenie Istý Sloboda. To sa rovná 4 tisíc eur. Táto akcia sa robila približne 2 mesiace, takže sa bavíme o sume niekde 28 až 40 tisíc eur. No dosť, dosť málo si ma cenili, musím povedať. Ale toto máš presne vypočítané, koľko, čo stálo, kdo, čo robil, tam sú ľudia. Dneska ako chce povedať, ja neviem, gašpar, keď ho teda už mám v hube stále, že sa toto nestalo. Veď toto si ma ako nemohol vymysleť. To sa jednoducho vymysleť nedá. Hej. Ne, on sa, to sa nedá vymyslieť tých ľudí, ktorí tam, ktorí tam figurovali, že to tak nebolo. Povedzme si druhú vec. V tejto kauze už bolo kopu ľudí odsúdených, právoplatne odsúdených voľčistí. To tiež kopu ľudí, ktorí nás počúvajú, zrejme nevedia. Uh -huh. No a jedna sa napríklad o takých ľudí, ako to bol, ako bol Imrece, ako bol Slobodník, ako bol Bisták, Vorobiev, Bobocký, Žáčik, Flaicherová, Fleicher, Daniel Čech, posledný, posledný bol Myslý Suchoba. Toto sú ľudia, ktorí sa k trestnej činnosti priznali, ktorí zobrali dohodu o vine a treste, ktorí sú právoplatne odsúdení a tí, ktorí tam ostali, tí poslední ako beder parková, Kováči, Krajmer alebo Hráško, no tí sa teraz idú vyviňovať, že to nie je pravda. Tak tí ostatní klamali a vymýšľali, vymýšľali si. Veď tam sú právoplatné rozsudky. My sa dneska už nebávame v kauze očistec o tom, že či budú, alebo nebudú títo ostatní odsudení. Ja to nechcem hovorím prejudikovať. My sa dnes bávame o výške trestov, aké, aké dostanú. A to bolo práve to, čo sa snažili nejakým spôsobom zmeniť novelu zákona, Uh -huh. otýkajúcníkov, alebo výške trestov otýkajúcníkov a ďalšie hej, ďalších veciach. A aby sa snažili nejakým spôsobom uh, znížiť tresty tým, ktorí páchali čino, trestnú činnosť. Naposledy videli sme to aj pred dvomi dňami, čo sa týkalo brhelovcov. Uh -huh. No keby sa to bolo prejednávalo podľa starých, starého zákona a starých pravidel, tak nedostanú podmienky a 1,5 milióna pok korun pokuty, ale dostanú minimálne 10-12 rokov. No, no počkaj, teraz je otázka, lebo ty hovoríš aj o akýchsi pokutách. To znamená, že e, opäť laicky sa opýtam, ty si myslíš, že vlastne na základe týchto vecí môže byť uložený nejaký povedzme trest odňatia slobody, alebo pokuta, alebo respektíve finančná nejaká e, finančné zaduzúčinenie, za ja to neviem, ako to teraz na nazvať. E, čo vlastne môže byť výsledkom? Pretože toto celé, čo hovoríš ty, to sú zrejme závažné veci. Dosť vážne veci. A teraz, ak sa potvrdia, lebo predpokladám, že keď sa potvrdia, tak následne na to bude aj vlastne to súdné rozhodnutie nejaké. Ten, to vykonanie, rozumieš? Čo si myslím ja, je úplne jedno. Dôležité je ako rozhodne súd. Ale ja môžem len povedať, že keď, si prečítať, keď som si prečítal o očistec a mám ho naštudovaný tak, ako, mám, na, ako som mal naštudovaný spis lietadla Havarie a en, lietadla N24. Uh -huh, uh -huh. Čiže keď ma zobudíš o polnoci a povieš mi strana 25 odstavec 3, tak ti poviem, čo tam je. Hej. Uh, vrátim sa späť k tomu, čo som hovoril, že či môžu dostať. No, keď si zoberieš, uh, aké trestné, za aké trestné činy sú súdení, tak ja myslím, že tam ani podmierne, že sa tresty neexistujú. Akurát sa znížili tie tresty pôvodné, čo tam bolo, ja neviem, 12, alebo 10, až 15, alebo 20 rokov. Veď oni to mali ako verejničný oni to mali ako organizovaná skupina. Mm. Čiže teraz možno to poznižovali na 8, 12, alebo tak. Takže toto je to, čo hovorím, že nebávame sa ani o tom, či odsúdení budú, ale báme sa o výške trestov. A Mňa tiež dvíha, ja som, kto ma pozná, je veľmi dobre, že nie som politicky činný a nie som ani na jednej strane, ani na druhej strane. Nenadržiavam ani jedným, nenadržiavam ani druhým. Ale prosím, e, dvíha ma zostaličky, keď počujem, ako niekto povie, že lebo to na nich narafičili nejakí čurilovci alebo niekto. Áno, ukážte mi rozsudky čurilovcov, že boli za niečo odsudení a ja poviem v poriadku sú to zločinci. Ukažte mi, čo urobili, dajte mi k tomu dôkazový materiál a ja vám môžem slúbiť 100%, že ich rozoberem na šroby ako horský bicykel, A teda budem mať dôkazy. Zatiaľ nikto neprišiel s konkrétnymi vecami, že niekto niečo urobil, ale toto sú konkrétne veci. Tu sú rozhodnutia súdov, tu sú trestne stíhané osoby, tu sú už osoby, ktoré boli riadne... riadne... Potrestaný, alebo teda odsúdený. už odsúdený, áno. No a napríklad, veď dnes nemôže ani premiér povedať, že taký pán, ako je Kovačík, že je bezúhonný, však on bol právoplatne odsúdený a že ho Susko poslal, dost, vyťahol nejakým spôsobom von z basy, a to len dočasne, ja verím, že dočasne, pretože uh, ten je opäť zamontovaný v tejto kauze očistec a nie len v očistí, pretože očistec ako taká kauza má viacero odnoží alebo viacero tých, uh, uh, tých vecí, ktoré, ktoré, z ktorého sa skladá. A tam ešte na súde súd nebol a neodzneli ešte ďalšie veci, konkrétne činy, ktorých sa dopustil uh, kováčik. Veď Kováček je obyčaný zločinec, ktorý kryl ľudí, ktorí brali eurofondy, ja som ich zmapoval, ja som mu ich dával na stôl a tu pred sebou mám rozhodnutie, kde odmietli, odmietli konať vo veci, tu toto to je, áno, tu sú trestné oznámenia na to, tu sú ďalšie veci na podnety v konaní a v, jedno, v jednej takej veci bol on ten, ktorý povedal, že nič nebolo Urobený, urobené, on sa že žiadny trestnici sa nespáchal napriek tomu, že som uk dokázal že človek, ktorý zobral 500 tisíc na nejaký hotel alebo na nejaký penzion, uh -huh. ho nikdy nepostavil čiže toto sú tie veci, ja tvrdím jednu vec uh, Robert Fico nechračen nechodí na tlačovky s týmito hlúpakmi čo ich má okolo seba pretože oni mu niečo nadiktujú a on to tam vystrelí do vetra bez toho, aby si vôbec overili informácie a ja som presvedčený a hovorím, nie som prívrženec z Roberta Fica, ani ním nebudem, ani nie je môj favorit. Robert Fico nevie ani o 30% vecí, ktoré títo prepač, ktorí títo zločinci okolo Gašpara porobili. Ospravedlňujem sa mafii, že som ich nazvol mafiani. Ja, lebo, lebo určitým spôsobom by som možno trolinku, tú retoriku alebo respektíve tie slová vážil, pretože toto sú dosť vážne veci a ja neviem, lebo keď, vieš, keď ty to hovoríš všetky tie informácie a keď si tu tak skladám, teda, že čo viem ja, ten základ, teraz ty to vlastne rozširuješ o nejaké poznatky, tak jednoducho akože toto vyzerá dosť vážne, keď si to zoberieš, že, že A keď si spomenú tie mená, ktoré sú tam zaimponované, tak jednoducho... Pú. To nevyzerá vážne, to vážne je. Aha. A ja sa vrátim ešte k ďalšej veci, nie je vylúčené, že nebude, nebude, nepodáme podnet alebo že to súd sa neprekvalifikuje do vyššieho odstavcu, pretože došlo u istých osôb aj k poškodeniu zdravia, ujede dokonca k následkom smrti, konaním týchto vagabundov okolo Gašpara. A ja mám znalecký posudok o tom, že áno, bolo, bolo poškodené zdravie osoby na základe tohoto, na základe konania policajtov, ktorí vykonávali príkaz ktorý im dal niekto zhora. Či to bol krajme či ľubo alebo, alebo Gašpar, to je úplne v tomto prípade jedno, pretože ide o zločineckú skupinu, ktorá naozaj fungovala uh, na, na policii. Uh -huh. A tie dôkazy, a to ešte nie, to je, koniec, ešte nie je koniec tej mojej kauzy, čo som, to je len začiatok, keď začali toto robiť. ako to dokončili, no to potom tu na ďalej. Uh -huh. e Normálne, ja ani neviem, čo povedať, pretože, o, vieš, o, mňa osobne teraz zaujali tie mená, ktoré si ty, ty tam hovoril, to je jedna vec, pretože oni zastávajú niektorí dosť vysoké pozície. Rozumieme sa, že jednoducho už len to mi tak príde také, na jednej strane zvláštne a na druhej strane vlastne či to obhaj, lebo však oni ešte koľko budú... Kým sa nezmení vládna garnitúra, alebo ako vieš, lebo tu máme ešte dva roky, či koľko je? Myslím, že... To... Z, áno. Z dobre informovaného zdroja prišla informácia, že, že právny zástupca týchto obžalovaných, doktor Para na chodbe istej nemenovanej tejto inštitúcie povedal, že nebojte sa, my to ustojíme. Čo chcú ustať? Čo? Veď tu sú také dôkazy a konec konto, že to neustávajú a že to neústoja, že ich chlákolí týchto ľudí hej, tak to už vidie, vidieť z toho že bolo vydaných niekoľko rozhodnutí v poslednej dobe najvyššieho súdu alebo myslím, že tohto ústavného súdu, hej ktorý potvrdil to že tie veci, ktoré, za ktoré sú trestne stíhaní sa majú riadne vyšetrovať. Konec koncov posledný, posledný teraz čo bol ten rozsudok. Veď jasne povedal súd, že špecializovaný trestný súd v Mánskej má vo veci konať. Hotovo, bodka, cestovlak nejde. Ak by tomu bolo ináč, ak by tie podnety, ktoré dával para na to, že e, obžaloba bola zle urobená, alebo nebola urobená súhľad so zákonom, alebo že... Tí ľudia, tí súdcovia boli sú zaujatí vo veci, alebo ja neviem čo. Vermi, že by sa stalo to, že ten ústavný súd im to vráti naspäť. Alebo teda najvyšší súd im to vráti naspäť, prepačne ústavný. Uh -huh. Hej. Na, na, najvyšší súd povedal, že chlapči zabudnite, ideme sa robiť. A teraz začala panika, až teraz. A bude horšie. Bude horšie, čím bližšie príde pôjde k prvému pojednávaniu, tým viac nervozita bude stúpať, budú sa robiť možno aj niektoré veci, ktoré sa ktoré by nazviem to ináč za normálnych okolností sa nerobili no ale tak oni využijú každý, každú možnosť, aby nejakým spôsobom to trestné stíhanie oddialili oni sa zastaviť sa nedá, aby ho oddialili a ja si neviem dobre predstaviť, čo chcú ešte urobiť a opakujem ešte raz, využili všetko možné aj nemožné No dobré, laická otázka teraz. Keďže ty si spomenul, že tam bolo viacero teramien, alebo viacero osôb, uh, celé to pojednávanie bude sa týkať koho všetkých? deto, to? Alebo, alebo to bude, ako to bude potom fungovať? Pretože toto je tak veľká uh, kauza, ktorá jednoducho bude mať, musieť mať nejaký úzus, nejaké, nejaké, nejaké kroky, ktoré jednoducho že či to bude ako celok teda aby som to laicky povedal a polopatisticky že či to bude ako celok urobené alebo prejednávané pojednávané alebo to bude na každý každý ten každá tá osoba ako keby zvlášť zláš, konanie. Pozri, ja neviem, ako to budú sudcovia e, posudzovať, ako to, alebo ako budú dávať tie pojednávania. Uh -huh. Rozhodne ich nasekajú za sebou. To nebude, že jedno pojednávanie dnes a ďalšie o tri mesiace, to už dneska takto na špeciál nefunguje. Ja som dnes bol na, alebo teda nie, dnes, ale minulý týždeň bol na jednom pojednávaní na špeciál sa len pozrieť e, na jednu osobu, ktorá je tam obžalovaná a trestne stíhaná pojednáva sa uh -huh. v tej veci a sudca už do leta tohto roku dal 17 pojednávaní. Čiže, aby nech zabudú na to, že oni dajú námietku, že dnes jeden nepríde, niektorý z tých obžalovaných, alebo nebude môcť advokát a nebude sa, bude sa konať o pôl roka. Nie. Dneska to už takto nefunguje. Na tom budeme aj, aj my poškodení nejakým spôsobom dozerať a snažiť sa nejakým spôsobom tým súcom vysvetliť, že páni, ale tak toto nebudeme robiť 20 rokov. Uh -huh. A ďalšia vec keď hovorí, že ako to bude. No, tých, o tých ľuďoch, o ktorých som hovoril, ako je Beder, Gaspar, Kovači, Kramer alebo ja, ja neviem, Hráškov, tak samozrejme, že okolo nich sú ešte ďalší ľudia, svetkovia, ktorí budú musieť prísť vypo vypovedať, alebo sa budú čítať ich výpovede, na súde, alebo teda budú, chcie, budú musieť vypovedať. No a ja sa teraz vrátim k mojej veci, roku 2015, ktorá začala, a oni ju dokonali v roku 2018, konkrétne 12. januára, keď prišli ku nám domov, zobrali ma, zobrali mi elektroniku, ktorú mi do dnešného dňa nevrátili, do dnešného dňa, hej, čiže to je už x rokov, do dnešného dňa vykonštruovali, vykonštruovali takú vec a čo má súvis s uh, očiscom, že našli si jedného našli si jedného svetka, ktorý mal povedať, ja som mal právne zastupovať istých, istých, istý mladý pár, ktorého, ktorého okradli o 350 tisíc, hovorím doslova, okradli, okradli ich človek, ktorý sa chváli, že je blízky prezidentovi Pelegrínimu, ja to meno neskôr poviem, hej, ale našli si človeka. Ktoré, ktorý povedal, že som ho, nie že som ho mal, že som chcel, aby urobil stretnutie so svojim kolegom, ktorý tie peniaze reálne zobral. Na základe plnej moci, čiže normálne, klasika, nič. Mhm. To je prvé pojednávanie. Pozri, ja ti ho aj ukážem, aby si mal prehľad o okay, tom, že to je pravda. Hej. Ďalšie e, pardon, ďalšia zápisnica bola urobená o 3 dní, lebo zistili, že to, čo tam povedali, je hlúposť a to nemôžu pretaviť do trestného stíhania. Tak o 3 dní už tam bolo povedané, že som chcel od neho peniaze. Ešte stále to bolo málo, stále im prokurátor povedal, to takto nefunguje. Tak ďalšiu vec urobili o ďalšie 3 dní, 15.12. A tam už napísal človek, že som ho chcel zakopať, zastreliť, obesiť, utopiť a ja neviem čo ešte. Obrazne povedané áno. Mm -hmm. No, keď už toho bolo dosť, tak si prišli 12. januára pre mňa ráno o 5. O, nie len pre mňa, pre elektroniku hlavne, to ich zaujímala, moja osoba ich až toľko nezaujímala. No a na výsluchu s týmto dotyčným pánom, ktorého oni inštruovali, ako má vypovedať, tak tento pán povedal, že to nie je pravda, že nikto od neho nechcel žiadne peniaze, nikto ho nevydieral. Štyri výpovede, štyri rôzne výpovede, no a už keď nevedeli, čo majú urobiť, tak napriek tejto skutočnosti, že vedeli, že nevznikla žiadna škoda nikomu, lebo však nie sú blbí, keď nikto nič nechcel, nikto nikomu nič nedal, neposkytol, tak nemohla nikomu škoda. Tak napriek tomu, a poďme, námená Ondrej Šalaj, vyšetrovateľ, bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry, ktorého potom povýšili na riaditeľa čo to je, to, protidrogové jednotky Nitrianského kraja, kde teraz, doteraz funguje, tak ten vzniesol obvinenie a prokurátor Pravda z Krajskej prokuratúry Bratislava urobil to, že podal na súd, aby, nás stíhali, aby ma stíhali väzobne. Súdca súdu Bratislava 5, Benedikovič, ktorý si predtým, ako išiel rozhodovať o mojej väzobnej veci, robil selfiečka s novinármi na chodbe, ani si nenaštudoval spis. Napriek tomu, povedal, že sa neustále dopúšťam e, čo to priestupkov. Zobral si priestupkový list, kde mal napísaných asi 5 priestupkov z toho, 3 v doprave a jeden taký, že som mal fajčiť na zastávke a mal som odhodiť špak a mal som dostať pokutu 10 eur. Dobre počujete, dámy a páni, a preto vám aj dávam do pozornosti, že občas si pozrite svoje priestupkové listy, ak máte čipové preukazy občianske, aby ste vedeli, čo to máte popísané alebo nie. Ja som im dokázal, že to, čo tam popísali, sa nemohlo stať, pretože v tej dobe som pôsobil v zahraničí. Po roka som bol, prečo som tu na Slovensku nebol. Čiže oni si vyťahnú vašu kartu, dajú, tam, dajú vám tam nejaké veci a povedia vám, že na súde, keď teda tak, takéto veci dojde, že však vy sa stále dopúšťate priestupkov. Výborne. Doba si chodili za mnou do justičáku ako na klavír, denne. Či musím robiť veci okolo oči, ö, okolo lietadla, či musím robiť veci okolo uh, hornovnitriánskych baní. Ani jedna, krát neprišli s tým, že som niekoho mal vydierať. Ani raz. Po šiestich mesiacoch ma vykopli ako psa von a do dnešného dňa to má tretí prokurátor, tretí sudca. Do dnešného dňa to, ešte sa vrátim k kvalifikácii. Oni museli tam dať právnu kvalifikáciu do štvrtého odstavcu, pretože inak by ma neboli mohli stíhať väzobne. Čiže dali mi do doživotie. Keď som vyšiel von, tak súd sa prekvalifikoval po dvoch, alebo prokurátor podal podnet, že bude, stíha, bude stíhaný v prvom odstavci, kde už hrozil len 2 a 6, No a nie tak dávno povedala súťaž, že či by som aspoň 1000 eur pokutu uh -huh. Ako vám úplne hrábe. Z 25 do života idete robiť 1000 eur pokutu, hej. Tak som poslal dočerta advokáta a predovyňami som ho poslal úplne dočerta. A pritom ma zastupoval v iný, v, aj v očistci a zastupoval ma aj v, v lietadle AN-24. A keď sa ešte vrátim k tomuto, ako, a toto povedal Tibor na uh, Gašparda tlačovej besede, že áno, že oni si našli svetkov, tých svetkov inštruovali, ako majú vypovedať, myslím, myslím tým čurilovcov, ako majú vypovedať, a na základe ich vypovedí potom zatvárali ľudia, zatvárali ľudia, pán Gašpar, ak to náhodou počúvate, však to je váš manuál. To vy ste si zabudol manuál vo svojom stolíku, keď ste odchádzal z postu uh, prezidenta policajného zboru, pretože podľa vášho manuálu, keď teda pracovali, tak tí čurilovci pracovali. Takto. Keď teda robili tie veci, o ktorých hovoríte. No. Ďalšia vec. Keď ma zobrali prvé, čo urobili, tak si zobrali elektroniku v nepoškodenom stave. To je zápisníci napísané v nepoškodenom stave. Hotovo Zapečatené, riade zapečatené techniky. Zapečatené doma. Nie, neviem, či som ešte ani ja nedal podpisy na to, na každú jednu obalku. Mám pre sebou znalecký posudok, v ktorom sa píše, že došli k znalcovi Veci v poškodenom stave, otvorené, prebalené obalky a veci poškodené. Čiže oni, oni si znehodnotili, neviem či zámerne, alebo nie zámerne, materiál, ktorý si oni zobrali, títo páni z očistca, ktorý si oni zobrali, aby ho použili voči mojej osobe, potrebovali sa v ňom hrabať, aby zistili, čo tam na koho je. Už skôr taká manipulácia mi príde, že tam možné mohli byť aj nejaké doklady e, dodané, dokumenty, treba, vieš, že... Lebo tam akýkoľvek zásah sa dá urobiť, kdy keď to rozbalíš, tak jedine, čo mi nápadne, to nie, že, že aby si vyťahli oni informácie, to, mo, to mohli urobiť tiež, ale v rámci teda, alebo ty vravíš, že to je medzi, medzi vyšetrovateľom a tým daným e, znal, špecialistom znalcom, alebo znávcom. Hej, tak vlastne tam mohli aj niektoré veci dodať. Treba no, svejši. a poďme ešte na chvíľku ďalej a ja sa vrátim k tomu, čo si teraz ty povedal. Ja som podal podnet vyšetrovateľovi Šalejovi, že teda mám k dispozícii znalecký posudok a ten znalecký posudok nekorešponduje s tým, ako boli veci odňaté, ako boli veci do, k nemu dodané. A pýtal som sa ho, že kto manipuloval s týmto materiálom, odkedy mi ho zobrali a dali ho ználcom. A ten hlupák, je to tu napísané, kedy to bolo 17.5.2018, on mi odpísal, že s tým manipulovali nie on, ale tí jeho ľudia okolo tých operatívci. Takže on sa priznal k tomu, že policajti manipulovali s materiálom pred tým, ako ho dali znalcovi. Ja sa teda teraz pýtam. ako bude na súd, súd vyhodnocovať a brať tieto dô, tento dôkazový materiál, keď si ho oni znehodnotili? No, pokiaľ je to za, zapísané, tak vlastne je to preč. To to. No. Logicky, z môjho pôd. Logicky, áno. Podal som trestné oznámenie na, na tohto pána, vyšetrovateľa Šalaja. Opäť, očistec. Ne, nejdeme ďalej, stále sme v kauze, očistec. Hej. Aj keď teda toto v očisci nie je. A vysvetlím na konci, prečo to tam ešte nie je. Tento dotyčný pán Šalaj, ja som vám ho trestné presne prokurátor ho vyhodnotil ako zneužite právomoci verejného činiteľa. Hovorí, super, hurá, tiež sa, bude sa trestne stíhať. Krajská prokuratúra v Nitre zrušila toto rozhodnutie o, e, prokurátora lebo to, si to pohadzovali ako horúci zemiac z Bratislavy do Nitry a napísali mi, že to je súčasťou mojej obhajoby. Tak aby ste si vedeli, vážení posluchači, predstaviť, čo to je, ja viem, že už je toho dosť, tých informácií, tak trestné činy policajtov, alebo policajta, ktorý ich robil v službe, na prípade, alebo v prípade, na ktorom spolupracoval oni dali ako súčasťou mojej obhajoby 8 rokov sa to prejednáva a 8 rokov policajt je ďalej v službe namiesto toho aby mal postavený mimo službu za to čo urobil ešte možno otázka Koľko si vravalo že ty si vlastne tú elektroniku nedostal 8 rokov Není tam uh, alebo nie je tam nejaký termín do kedy ti ju musia vrátiť novú dá, zdá nie som si úplne istý že tam platí nejaký termín navrátenia vlastne tých zadržaných vecí, lebo, lebo vyšetrovateľ, aspoň čo mám vedomosť, tak vlastne on ti môže za, zadržať vec iba počas, alebo keď sa ten daný dôkaz vlastne z počítača, keď sa bavíme o počítači, keď sa nejakým spôsobom doluje tá daná informácia, prejde to nejakým konaním, keď to prejde, vrácia sa daná mašina, alebo počítač... E tomu poškodenému, poškodenému, alebo obvidenému, alebo ja neviem, ako to povedať teraz, lebo však to je... Ale vieš, čo, si... čo chcem vlastne povedať, Hej, že, že, že, že, lebo ja mám taký pocit, že to takto funguje, ale nie som si istý. Toto je teraz ako... Ber to, ber to ako takú informáciu, ktorá nie je overená Vieš, keby to aj takto fungovalo, tá elektronika mi je už na nič. Poprvé sa v nej rýpali, nikdy nevieš, čo to do nej mohli dať. Mm -hmm. Poďaľšie, zmyslo z toho kopu veci, to, o to som presvedčený. A myslím, že keď sa tam ponachádzali niektoré trestné činy, ktoré, alebo niektoré kauzy, ktoré súviseli s trestnými činami, tak tie rozhodne zlikvidovali, pretože by ich museli vyšetrovať. Hm. Len zabudne na jednu vec, že existuje taká vec, čo sa volá, že záloha. No a na toto všetko, čo sa dialo na prokuratúre s týmto, som podal podnieť na generálnu prokuratúru. Keďže som dosť vytrvalý človek a nenechám sa len takým spôsobom zastrašiť, a je mi to jedno, kto to je, tak istý prokurátor, ktorý pôsobil na, na generálnej prokuratúre a volá sa Šufliarský, dneska je niekde, niekde dole možno suteréne tejto prokuratúry, robí tam niekdy knihára alebo ja neviem čo, tak napísal, že to, čo som ja robil, že som chcel zlikvidovať politickú stranu mladých ľudí. A ja sa pýtam, politickú stranu mladých ľudí, to je ten, to je ten naď, ktorý je trestne stíhaný dneska v ďalších veciach, ktorý zobral 3 milióny eur od ľudí a ktorý dnes stojí pred súdom. To je ten Richard naď aj so svojimi alebo teda hovorí sa, že to robil so svojím bratom, alebo ja neviem, s kým ešte, hej? To je ten Richard Naď, ktorý Jaro, sa chválil... Nie, to nie je nejaké. Keby to bol Jaro, tak to... <laughs> Chcel som to odľačiť. Dobre. <laughs> Jaro, ten to deň je o tebe. <laughs> no, to je ten Richard Nať, ktorý sa chválil, že je blízkým nejakým spojencom terajšieho prezidenta Pelegriniho. Že, majú, že mali vedľa seba kancelárie. To je ten Richard, ktorý bol predsedom liberálnej politickej strany mladých ľudí. To, či je on nejaký homosexuál alebo čo to je jeho problém, pre mňa nech si pícha s kým chce, So mnou nie, a to je, do toho sa ja starám. Ale, ale, nemôže šufliarsky povedať, že ja som chcel zlikvidovať polit, nejakú politickú stranu. Ja som... V prokuratúre priniesol dôkazový materiál spracovaný tak, že nemuseli nič urobiť, ani policajti, len zvniesť obvinenie a podať to na súd prokurátoru. Mm. O trestných činoch týchto ľudí čo urobili? Neurobili nič. Stále ich ťahajú po súdoch, snažia sa nejakým spôsobom, aby sa to čo najďalej oddialovalo, aby sa na to zabudlo, no nezabudne sa na to. Pretože teraz som sa som podal e, žiadosť o informácii, že kedy sa bude pojednávať v ďalších veciach a prečo sa nepojednáva. A teraz sa dostávame opäť nakoniec. koniec, môjmu prípadu, prokurátor, keď som ho upozornil, že nemôže ma stíhať v nejakom štvrtom odstavci, kde mi rožilo 25 do života, lebo sa nestal žiaden trestný čin, čo povedal poško kvázi poškodený sám, že sa nestal taký trestný čin. Nikomu nebolo ublížené, nikto e, o nikoho žiadne peniaze nechcel, ani nikto k nikoho nevydieral. To sú nie moje slova, to sú slova toho, ktorý bol, ktorého nahovorili, aby podal na mňa trestné oznámenie. To je z toho Manuálu Gašparovho, tak tento pán po, prokurátor Pravda po roku a pol sa rozhodol a napísal mi, že mienim skutok, on mieni, nie že toto prekvalifikovať, alebo čo. Mienim skutok prekvalifikovať do prvého odstavca. Toto čo je za, za výrok? Akože, čo on má čo mieniť? On to buď urobí, alebo neurobí. Dal si pôj roka na to, aby po po roku napísal, že Žiada súd, aby pojednával len v prvom odstavci, čiže už nie je 25 do živote, ale len 2,6. A pritom veľmi dobre vie, od prvého dňa, kedy to bolo, kedy Gašparovci ma zobrali, veľmi dobre vie, že, že sa tento trestný čin nestal a žiadna škoda nevznikla. A k tejto veci už len posledná vec. Prišlo do tretiemu, tretiemu súdcovi na Mestský súd Bratislava 1, doktorovi Goliánovi. Teraz poviem informáciu, ktorú ktorá zdvihne veľa ľudí zo sedačiek. Nielen mňa. 15. myslím, decembra minulého roka, roku, 2020, čo to bolo 5. 5, malo byť pojednávanie. Bolo riadne vytýčené pojednávanie. Deň predtým v mojej veci. Deň predtým mi zavolal môj advokát, že pojednávanie nebude, že nemusím chodiť. A nie zo súdu, môj advokát by zavolal. Pýtal som sa ho, že dôvod, prečo nie je pojednávanie, keď teda predtým sa 3 mesiace alebo 4 nepojednávalo, on mi hovorí, že nevie. Že bezdôvodne. Tak súd sa vydá, bezdôvodne presunie pojednávanie na, na pol, druhú polovicu apríla roku 2026, čiže o 4 koľko to 4 4-5 mesiac, mesiacov pomaly. Zasa mi to nedalo, tak som zadol do auta, išiel som do Bratislavy na súd, v ten deň, keď malo byť pojednávanie. A čo sa svete, v pojednávacej miestnosti sme sa stretli s pánom sudcom. V ostatných veciach pojednával, iba v tejto jednej mojej veci nepojednával. Dôvod? Ja som pánovi sudcovi povedal už predtým na pojednovaniach, áno, že žiadam, aby sa pojednavalo e, ďalej. No z toho dôvodu, že táto kauza je tá, kde Tibor Gašpars z očistca a jeho ľudia z očistca dokončili trestný čin tým, čo urobili. A že tento spis zoberiem a doložím ho do e, spisu očistec a budú to mať ako dokoraný trestný čin. Uh -huh. Takže nech mi nikto nepovie, na náhody už neverím, nie som ale dieťa, už budem mať pomaly 60. -ku. Nech mi nikto nepovie, že za sudcom Golianom niekto neprišiel a nepovedal mu, že počúvaj, odroč to nerozhodujú, lebo neviem čo. A potichu sa hovorí, že pán doktor Golian chce ísť na špecializovaný trestný súd pojednávať, takže možno, či niekomu vyšiel alebo nevyšiel v ústretí, to ja neviem. To nemôžem tvrdiť, pretože nemám na to informácie. Ale som presvedčený, že. E, táto zločinecká skupina má páky aj na sudcov ešte stále a nejakým spôsobom sa snažia alebo robia aby e, rozsudky, ktoré majú byť v ich neprospech sa naťahovali čo najďalej no to je celkom zaujímavé ja osobne, ja sa priznám, že ja osobne by som sa aj celkom báol hovoriť o týchto veciach, to, to ti rovno poviem, pretože uh, tie chápadlá podľa toho, čo hovoríš, tak sú naozaj asi zrejme dosť hlboko a poprpletané. Uh, a keby sme teda sa vrátili späť ako, očistu ako takému, uh, ja stále, lebo v hlave mi tak ako, že šrotuje, že teda keď sa tu bavíme hlavne o troch menách do kolačka, Uh, myslím, že tá kauza lebo vieš, protistrana alebo v tomto prípade vieme kto uh, hovoril, že čurilovci sú tí zlí že robili, robili zákernosti a podobne však sa aj vyťahovali nejaké audionáhravky a podobne že či teda to všetko, čo sa udialo za posledné roky jednoducho má spolu No, nechcem povedať, že súvis, ale či, či to je ten dôsledok toho, čo vlastne teraz celé hov hovoríš, buď zastavenie tých, tých konaní, ty hovoríš, že nie, alebo bežia ďalej, ako som to správne pochopil, a teraz vlastne, že čo sa udeje, pretože Čurilovcom vlastne súd tuším aj navrátil nejaké funkcie alebo res, respektíve ich nezobral do, do väzby, a práve na, naopak oni, uh, myslím, že v dvoch prípadoch, a nechcem teraz klamať, pretože toto sú už informácie, ktoré ja moc nesledujem, že sa ako keby mali vrátiť do svojich zamestnaní, ak som to správne pochopil ja. Niečo také prebiehlo hey, médiami. Hey, hey, rozumieš, to znamená, že, že vlastne na základe týchto informácií, že ako to teda celá, celá ako že ďalej bude prebiehať. Rozumieme sa. Ja ťa ja chápem plne, čo chceš povedať týmto. Ja e, neviem na čurico, na čurico povedať nič, pretože ja som ne, na ich veci nepracoval mm -hmm. a zatiaľ, zatiaľ mi nikto ani nepredostrel nejaké veci, mne ako teda fyzické osobe, keďže som, keďže som v tejto kauze očistec, yes. že by niečoho sa boli dopustili, alebo že by mi nejaký rozsudok, že, boli, že by boli niekde, niekde odsúdení. Ja nehovorím, že v iných kauzach, na ktorých robili, že sú čistí alebo nie sú čistí. Nemám také informácie. Ja hovoriť len o informáciách, ktoré mám k dispozícii a o tých, ktoré sú relevantné, kde sú už rozhodnutia a kde, k, ku ktorým môžem povedať niečo, lebo sa ma to týka. Takže čurilovci, e, opakujem ešte raz, ak čurilovci niečo robili, a Tibor Gašpar na tlačovke, na tlačovke povedal, že e, oni boli tí, ktorí vykonštruovali nejaké obvinenia brali ľudí do väzby, zatvárali ich. Tak nemáš pocit, že ten prípad, čo som teraz tu hovoril, neviem koľko, ako dlho, že to je z manuálu Tibora Gašpara. Veď vtedy nejaké čurilovci ani neexistovali. Veď, tedy, veď toto je rok 2015, keď vládol Gašpar a jeho súita na prezidiu policeného zboru. No veď, ale to hovorím, lebo, lebo ty máš tie informácie, ty sa v tom vrtáš. Ja sa v tom nevrtám, toto je pre mňa španielská dedina, kvázi, hej, že, že preto mi to nedáva nejakým spôsobom zmysel. Rozumieš, čo chcem povedať, že, ja, no, že, no, že, rob... že, že ako pokiaľ ty hovoríš to, čo hovoríš, že, že teda Tibor Gaš, Gašpár za jeho éry robil nejaké nátlakové veci. Prebač, preduším no. môžem, to nehovorím ja. Ja len tlmočím rozhodnutia policie prokuratúry, súdov. Toto, čo som tu dneska povedal, je všetko uvedené v, v zadokumentované v spise. Či no, už v mojom no, spise, alebo v spise očistec. Dobre, len teraz ide o to, že, že lebo ty hovoríš vlastne ako keby cez kopírak toho, toho čo sa akože dialo potom. To znamená, že eš, ešte raz, ty hovoríš vlastne za čas, alebo z čas, bola Gaš, Gašpara vo vedení, garnitúra sa zmenila, a vlastne nastúpili tzv. Čurilovci. Hej? Áno. No, a teraz vlastne ide o to, že, že ty hovoríš, že vlastne aj, a dokonca aj ich praktiky zrejme boli, po, teda podľa tých zverejnených vecí, ktoré strana Smer a podobne zverejňovali, že jednoducho to bolo ako keby cez kopírak, čo hovoríš teraz, teraz, teraz ty o Tiborovi Garšparovi, ak to správne chápem. Však, ja, hovorím, ja hovorím, že... A to je jedno, že Tibor Gaspar alebo niekto. Nech sa Tibor Gaspar zahra na jehovistu, nech príde, nech zaklope a povie, môžem sa môžeme sa porozprávať. Tak ako to tí jehovisti hovoria, hej. Dobre, tak budeme sa rozprávať. Daj mi dôkazový materiál na že to takto je a ja ti garantujem Tibor Gaspar alebo Hraško alebo čosi, kdo si, uh, tento Krajmer, ja ti garantujem, že to vyťahnem vonka a budem tu sedieť opäť, keď, mi teda, keď dostanem priestor v slobodnom vysielači a budem takto rozoberať, ako rozoberám gašparovcov, cudzurilovcov. Nemám s tým absolútne žiaden, ale absolútne žiaden problém. Zatiaľ také informácie nie sú. Jasné. Jasné. No lebo... Uh... No dobre. Teraz inak. Toto sme si vlas, vla, vlastne prešli. Predpokladám, že toto je dočas, lebo sme to dali na tvoj teda, prípad, ty budeš mať súd o... kedy si to vravel? v apríli. v apríli, to znamená o dva mesiace? približne. po 8 rokoch. A teda 8 no. rokov sa vťahal, hej, treba povedať. Až takú dobu, že? Teda? 8 rokov, alebo od roku 2012. Mňa 12. Januára, pardon, 18, mňa 12. januára 2018 zobrali a odtedy boli, bolo asi 8 pojednávaní, tretí súca, tretí prokurátor, hej. ten prokurátor, čo má čo ma bral do väzby, tak tomuto prischlo, aby aj rozhodol vo veci, urobil to, že išiel radšej do prečasného dôchodku. Lebo vedel, akú svinečinu urobil v tejto veci a vedel, že budem tak dôsledný, že je mi jedno, že po ňom pôjdem. Pôjdem po ňom, pretože zničil život mne, mojej rodine a neviem, prečo by si on mal so zlatými reťazami, ako chodil na krku a na rukách, tento Benedikovič chodiť po svete len tak bestresne. Dneska robí advokáta. No, ďakujem pekne mať takého advokáta. Dobre, to znamená, že ten tvoj prípad sa začne nejakým spôsobom teda prejednávať o dva mesiace, ale keď sa vrátim späť k tomu, tej téme vlastne, e, tomu očistcu, z taký názov, neviem prečo vlastne očistec, pretože toto... To... Kto to vymýšľa tie názvy vymazal? Ja nie, ja, ja tomu nerozumiem. Hej, hej, hej, hej, ale, lebo... hej, hej ale... ale vieš, že... že... Mýtník a oči sa začívali. Tak, za presne, ja viem, že, taký, tý... že tie názvy to, to musí byť nejaká fakt guma v vlá... hlavne prepačte ako za vyjadrenie, ale mne to tak príde. V každom prípade to znamená, že očistec ako taký sú, teda ty hovoríš, že niektoré pojednávanie takisto v tomto roku vlastne by sa mali spustiť súbežne. No ja predpokladám, že očistec začne, začne marci a apríli. Skôr. Hej, hej, to bude to súbežne s ďalšími vecami to pôjde. Lebo tam už nie je dôvod, aby to súcovia natiahovali tu na špeciáli, na na pretože majú stanovisko Najvyššieho súdu, že majú konať, mali by mať preštudovaný spis, mm -hmm. no alebo keď nemajú, nech ho budú doštudovávať a myslím si, že nie je problém, aby, aby vyhlasili prvé pojednávanie. Ty si spomínal uh, hneď na začiatku uh, niektoré mená. Koľko ľudí, teda podľa teba, a teraz bez mien, že koľko ľudí je podľa toho spisu zapojených do tejto činnosti, do tej trestnej činnosti? To si nedokážem ani, ani povedať. Nedokážem to ani naozaj povedať. Mišo, môžeš odo mňa chceť číslo, nepoviem ti ho, pretože to je 20 skutkov. A v tých 20 skútkov v každom sú aj tí istí ľudia, ale aj iní ľudia, svedkovia a ďalší. Čiže ja som to demonstroval len na mojom prípade a už vidíš, koľko je to zapojených v mojom prípade. Takže toto nebude malý, toto nebude malý malá kauza a neskončí za mesiac ani za pol roka, ani za rok. Dobre. To si povedzme rovno. Keďže ty to sleduješ, tak mám ešte jednu otázku. Tie informácie, ktoré sa vlastne dostávajú na navonok normálne, na verejnosť, hej, to je jedno, že z ktorých denníkov, to je úplne jedno Korešponduje to s tie informácie s tými, s tými povedzme, tvojmi? Ako sa, povedzme, prezentujú? Lebo to je tiež dôležitá informácia, pretože ty tu ho ho ho hovoríš uh, konkrétne veci, závažné veci, a keď si to zoberieme vlastne uh, z pohľadu médií, ktoré, sa, sa, samozrejme, že sa musia držať nejakých, nejakých uh, regulí, ale jednoducho, že číte to, gro tých informácií jednoducho sedí s tými tvojmi. Média nemajú ani žajnú o tom, čo je očistec. Médiá dostali niečo, niečo, čo majú napísať, majú niektoré informácie, ale v podstatu dovnútra celého problému šli, Ani nepôjdu, pretože jednoducho na no to ani kapacity, aby to robili. A... Dobre, ale toto je práve tá sledovaná, vieš, lebo ja to vidím teraz, teraz tak, hej, môj názor teraz. Uh, ja to vidím tak, že uh, keďže je to veľmi závažná kauza, to si povedzme rovno, tak máme tu na Slovensku určité denníky, ktoré by veľmi radi vlastne šprtali a dávali, podkopávali aktuálnu e, koalíciu a podobne. Vieš, čo mám na mysli teraz? Áno, máš pravdu. To znamená, že či tie, tie informácie, alebo v minulosti sa stávalo, že sudca, alebo sudkynia v tomto prípade nemenovaná, ešte, ešte ani nepovedala vlastne ten rozsudok a už ho napríklad denígen zverejnil. Rozumieme sa. To znamená, um, že ja neverím v to, že tie informácie tie dané médiá, alebo respektíve tie konkrétne de denníky nemajú. Um, či ich majú alebo nemajú, ja som presvedčený, že aj keď by ich majú, tak ich odnedajú. Zaj si zober kto vlastní denníky, ktorí oligarchovia, či sú uh -huh. dolpozičné alebo kovaličné denníky. Uh -huh. Napríklad, teraz slovenská televízia absolútne neodvysielala nič o tom, že by bol treba uh, doktor Lindner súdený náš na v Bystrici minulý týždeň začalo pojednávanie s ním, ani zmienka o tom. Uh -huh. A pritom je to poradca premiera a ja si myslím, že tak verejnoprávne médium by malo prísť a povedať, že halló, že dnes je pojednávanie s poradcom premiéra tejto vlády, ktorý je obžalovaný za takú a takú trestnú činnosť. Ani slova. Ja mám ešte jednu takú otázku, možno takú provokačnú, ale ako musím sa to spýtať, pretože túto otázku za začínam klásť ako jednak sám sebe, lebo tie vládnúce garnitúry je úplne jedno, kdo tu je. Či je to lá, zlava, zpráva, stredu a neviem čo, je to jedno. Moja taká otázka je, pretože keď toto vzniká, tomu, keď to teda prirovnáme, keď sa bavíme o očistí a o tých, o, o, tých, o tých trestných činoch, ktoré tu teda ty prezentuješ, že či, či sa tomu dalo nejakým spôsobom zabrániť alebo respektíve pretože mne to príde naozaj smiešné keď niektoré kauzy vznikli v podstate z banality alebo no banality mňa by ani nenapadlo niektoré keby som aj sedel na niekoho z nich mieste mňa by v pristávačku ani len nenapadlo e, takto zákerne niek niektoré veci riešiť, ktoré opisuješ Dovolím si, dovolím si uvieť jeden príklad alebo na jednom príklade, ako to treba fungovalo. Alobalo. Známa kauza, hodnolítriánskej báni, ako mal Janoš nosiť zabalené peniaze mm -hmm. v Sáčkoch, Ficovi, Kaliniákovi, alebo ja neviem komu ešte, hej. Mm -hmm. A úplne to vyšlo z veci, kde mi jedna známa zavolala, že či by som nezastupoval, nezastupoval jej priateľku, teraz pani Janošovu, mm -hmm. lebo že jej muž ju týrá jej dceru. Z tohoto vznikol álobal. Ja som prišiel k tej pani, ona mi povedala, čo sa dialo, ona mi povedala, ako dával tento pán do ruky svojej cére e, samopal a musela recitovať Hitlera. Fú. Dobre počuješ? To neni, že ja si vymýšľam, to je v zápisniciach všetko. Uh -huh. To povedala dotyčná osoba, hej? A nakoniec to vzniklo, z toho vzniklo to, že nikto nedementoval, opakujem, nikto nedementoval, že nezobral peniaze, nedostal peniaze, alebo že to nie je pravda. Hm. Oni sa snažili nejakým spôsobom túto pani zlomiť. Neviem, či jej kúpili byt, alebo čo jej dali. Ja som jej ešte robil rozvod, aj takisto, myslím, na malú, vtedy bola ešte maloletá prídavky, čo mala dostať, či čo to bolo, nie je pridavky, ale... Ak som tu... No, to je jedno. Ale no, nejakej, je jedno, nejakej, dobré, peniaz do súdu, hej. každý mesečový mal posielať Janoš, hej. A nakoniec táto pani prišla a vytiahla dokumenty, ktoré si Janoš doma zabudol a v tých dokumentoch, a opäť som ich prezieral, zobral so sebou, sú také veci, ako zápisník hornonitriánskych baní v ktorom sú uvedené 100-tisícové a miliónové čiastky, ja neviem, rukopisané tohto poslanca, ktoré niekde niekam išli. Podľa dní, sumy, tam sú napísané, tam sú telefóny, kde je 380 správ v dvoch telefónoch, keď som ich odovzdal policii konkrétne Gašparovi. Tento spisom celý odozdával Nanake. Gášpar o tom veľmi dobre vie, čo urobili. Zamietli to pod koberec. Dokonca, keď už hovoríme o menách, tak dotyční dali urobiť ználecké posudky na tieto dve osoby, alebo na tri osoby dokonca až, na Maloletu, na jej matku a na Janoša. Dali to urobiť jednej osobe, o ktorej sme sa neskôr dozvedeli, že robí posudky pre policiu na objednávku. Znalecké. Čiže urobili z obete z obete urobili pomaly osobu, ktorá si vymýšľa a pritom toľko SMS-iek, čo je, čo mám ešte stále teda ten spis mám, pretože som ich zastupovala to sa ani čítať nedajú tie veci tam. Mhm. Pýtam sa, ako je možné, že sa rok tento dotyčný pán nevedel, nevedel preukázať príjem pol milióna eur v roku 2010. To není rok 2020, je rok 2010. A on ako poslanec Národnej rady mal nejaký príjem a zrazu, z hodňa na deň mu vyskočil majetok na milión euro. Keď som urobil to, že som s mojím kolegom viac on má na tom zásluhu ako ja, zadokumentoval presne všetky jeho pohyby finančné za obdobie tých rokov od roku 2006 do roku 2015, pokiaľ ho nezobrali. Takto som to odozdal policii, že tu máte, tento človek páchal trestnú činnosť a toto je pranie špinavých peňazí. Nie je ten spis. A on si dovolí, pán tento pán si dovolí v roku 2015, 16 je dnes, 16, že? 26, áno, v roku 2015 v decembri podať na mňa trestné oznámenie, že som ho ohováral. Že som ho ohováral, že on nič také neurobil. Výborne, ďakujem mu veľmi pekne, práve otvoril kauzu očistec, kde som bol vypovedať v januári v tejto veci. No a predpokladám, že tentokrát ten očistec bude, pardon, očistec, alobal, bude vyšetrený tak, ako vyšetrený. Mal byť v roku 2015, keď ho mali v ruke. Čiže takto vznikajú tie kauzy, keď sa ty pýtaš, že na základe toho, že ako vznikla kauza očistec, alebo ako vznikajú kauzy, náhodou. Veríš na náhody? Vieš čo? V poslednú dobu asi nie, ale... Uh, lebo vieš, toto sú také banálne One, ja sa vieš čo je paradox uh, ja už o politike ani neviem čo ja sa z, z, málo kým bav, bavím ja sa skôr tomu vyhýbam Kazici nervy, tomu toto to, to, to, akože určite nie, ale nedávno som mal taký rozhovor s jedným kamarátom a ten mi normálne povedal, že vieš čo máš čve? že ja tú opozíciu nemusím a podobne, ale vieš čo máš čve? že tu sa v minulosti zabudali i plné peňazí, akože sa zabudali, hej. E, vieme, ako to bolo tam na tej pu pumpe, hej, tam, Aj, že si tam mal pretok dosy potom príza a podobne. A tak ďalej, a tak ďalej, že sa normálne v, v krabici od, od topánok takisto objavia nejaké finančné prostriedky. a Že, že toho tak štve, že, že tu sa normálne akože veselo obchoduje e, nejakým spôsobom, hej, že, že poza bučky a že či to práve toto není takéto. My sme mali takú, taký rozhovor o tom, že ako ty hovoríš, že mafia a podobne, že ako to asi chodilo v tých 90. -tých rokoch a tak ďalej, my čo, my si, si nepamätáme táme treba zjanie, hej? Že zasa opäť len také informácie z rozprávania tak a, a tak ďalej. A my vravíš, že toto mi to tak trochu pripomína, že tu si nechá migelitku, hej, a opäť minút príde nejaký, oni zoberejú a čau, parky, hej, lebo, lebo ty keď vravíš, že nejaký poslanec si dokáže zvýšiť príjem, alebo majetok milión eur v priebehu jedného roka, tak to je akože celkom významná e, injekcia, keď sa to tak zobere. Určite áno. E, že, že príde mi to také akože celé zvláštne a, a keď z takýchto vecí, možno banálnych pre niekoho, e, vzniká, vznikajú takéto kauzy, tak to potom ament má. No, pobožil si slovo mafia. Ja sa... Ja toto slovo veľmi nerad používam. Ako hej, ale... V súvislosti s našimi politikmi. Ja ti teda to aj vysvetlím, prečo. A dneska každý hovorí, či to je Matovič, že Fico je, Fico je, čo to je šéfom mafie, alebo čo. Fico neni žiadny šéfom mafie. A vážení poslucháči, neobhajujem Fica. Fico, Smeráci a naši politici ani netušia, čo to je mafia ja to môžem povedať z skúseností, Keď som v roku 2000... Neviem, v ktorom bolo... pôsobil na Sicílii, okrem iného som tam mal... som tam robil... Sa venoval som sa svojmu koničku, a to sú dostihové kone. Tak okrem iného som bol v úzkom kontakte, tak to poviem, s vysoko postavenými policajtami ktorí vyšetrovali práve máfiu a trestné činy v súvislosti s praním špinavých peňazí. Môžem povedať dnes už toľko, že toľko poznatkov, koľko som tam nazbieral, možno, že aj preto sa mi tieto poznatky hodili teraz tu do tých vecí, ktoré robím, a keď hovorím o praní špinavých peňazí, tak viem, o čom hovorím a viem, aké spôsoby používali e, títo taliani policajti v boji proti organizovanému zločinu a ja hovorím, že mafia, mafia má svoje pravidlá. Ja som to tam pocitil a môžem povedať, že hovoriť o smere, že je mafia, je urážka mafie. Doslova urážka mafie. Pretože keď si len zoberiete takú vec, že mafia má nejaký etický kódex, aj keď sa to zle hovoril, počúva, ale má nejaký etický kódex, podľa ktorého sa riadi. A tam napríklad patrí to, že nikomu nikdy nebudeš videný v prítomnosti policajta. K nám sa budeš správať s úctou. Pokiaľ budeš požiadaný o informáciu, tak odpovieš pravdivo. Členmi sa nemôžu stať ľudia, ktorí majú kontakty na polícii, rôzne informátori, ľudia, ktorí sa správajú zle a neriedia sa morálnymi zásadami. Mišo, teraz sa ťa pýtam, ktorý z týchto politikov dodržiava toto, čo som prečítal, čo je napísané v tom etickom kódexe mafie a ktorý, sa tým, sa tým kódexom, alebo ktorý by sa tým kódexom riadil. Poznáš jedného politika, mám ti povedať, ako sa správa Danko k ženám? Asi nemusím veľmi, že? Chceš vedieť, ako kto sa s kým stýkal s politikou a s mafiánmi a s policajtami? Čiže tu hovoriť o mafii, prepáte, že tu hovoriť o mafii, že tu existuje nejaká mafia, to test, je cestné. Tu existuje... to, to hovorí stále, vieš, tu, akože No, veď áno, lebo oni nevedia, nevedia narábať so slovami, bohužiaľ, či sa im ní to ľúbia, alebo nie. Hm. Hej, ja som to aj osobne Matovičovi povedal, keď som, keď som s sedel, že teda, ako takto nie. Hej, a... Tuto práve chcem povedať, že tu nemajú politici slovenskí ani šajnu o tom, čo to je mafia tu. Prekvita organizovaný zločin. Hovorme o zločincoch, hovorme o organizovanom zločine, nehovorme o mafii. A ešte teda, keď sa vrátim k tomu, že nevedia používať určité slova v praxi. A teraz sa vrátim úplne odbočím od témy, k darovaniu e, MIG-ov a s 300 na Ukrajinu. Každý tu hovorí o tom, že ide o vlasti zradu. Ja si myslím, že v týchto prípadoch, tak ako aj v darovaní všetkých podnikov e, ministerstvom obrany, konkrétne Kaliniakom Stradovi, ide nie o žiadu vlasti zradu, ide o sabotáž. A tí, ktorí si prečítajú, čo je sabotáž a vlasti zrada, povedia, že aha, že asi má pravdu. Takže nemilme si pojmy s dojmami a ďalšia vec je tá, že nehorobia sa tu náhodou účelovo, účelové podania v trestných činoch, ktoré vedia, že nie sú trestné činy, za čo nebudú odsúdení títo ľudia. Pre sa aj takúto otázku. Ako viete, Jaro, nať, e, čo sa týka e, vlasti z tak tam to je zamietnuté. Choďte, choďte, ne, podajte trestnú, oznámenie za sabotáž. Uvidíme, čo to zamietnú. Uh -huh. Ešte ja som konkrétne toto, keď si teraz spomenul tú tlačovku e, toho prokurátora videl, e, Tie argumenty, veš čo, zasa opäť, možno odmá, má určite, tá, samozrejme na to možno aj vzdelanie, ale aj lajcky mi to prišlo úplne ako splietanie 50 vecí dokopy. A mňa na tom osobne vytočilo to, že vlastne všetko má, mňa učili vždy, že všetko má svoju hodnotu, úplne všetko. To znamená, že on tam, on tam, viem, že tam ten prokurátor teda povedal, že teda niektoré stíhačky, že neboli letu schopné áno, dve tam odleteli po vlastných krídlach Hej, takže asi hodnotu mali že boli náhra, drahé náhradné diely a podobne dobre, fajn, ale vždy boli, lebo to bolo v rámci nejakých z Ruskom v nejakej zmluvy, mám taký pocit. Jednoducho, ako veľa vecí mi prišlo zvláštnych a len naražam na to, čo vlastne vravíš, akože ty, že, že že sa mi zdá, že, že všetko má svoju hodnotu a to, či to je kvalifikované ako vlasti zrada, tak tam už zasa právne. Ja vôbec som zbehli, ale z môjho pohľadu Mal byť nejako, netvrdím, že úplne potrestaný možno, to zase, by som asi vážil slova, ale jednoducho tam nejaký postih do frasa by mal byť, lebo to bol štátny majetok, ktorý sme si asi zaplatili všetci a išiel... U úplne sme išli do inej témy, ale ja dobre, ja ale ale keď ale si ho spô... otvoril v poriadku, no. hej? keď máme ešte 5 minút, tak ja môžeme. Uh, čo sa týka týchto stíhaček, čo boli darované, mm. tak treba si povedať, že tu ešte boli... Viem to, pretože tú debu som robil. Uh -huh. Tu ešte boli z Ruska dovezeli nejaké veci, ktoré sa volali, že aptečka. Čo sú aptečka, to znamená, že to je lekárnička. Hej? Uh -huh. A toto sú tie náhradné diely, ktoré boli, ma, mali byť použité na tieto uh, dmygy, na tie 29 S tým, že čo sa použilo, to sa malo ruskej strane zaplatiť. Ja sa pýtam, kde tie aptečka sú. No, darované na Ukrajinu. A tuto treba ísť nie do sabotáže, uh, pardon, do vlastní zrady. zrady, ale do sabotáže. To je, to je, jak rýď našerbel vyšitý trestný čin na veci, ktoré robia, či to, bol, či to bola garnitúra Naďova, alebo to bola teraz garnitúra e, Kaliňákova. A naozaj, naozaj, keď si niekto na to sadne a dá si tú námahu, že pospája tie veci a prída k tomu toto, tento, toto slovo, že sabotáž, tak mu to vyjde. To není len z mojej hlavy. Ja tiež nie som najmudrejší na svete, ale mám okolo seba ľudí, ktorými sa o, to o tom bavíme. A dennodenne sa o tom bavíme. Čiže, túto treba hľadať. A som presvedčený. Vieš, Mišo, povedme si pravdu. Otec Jara Náďa bol zakladateľ Smeru. To naozaj chceme, aby Jara, Jara Náďa odsudili? To, on, žereme se, no. Počeraj, doba sa mení. tu už vlastne nechápeš ničomu, ale... Preto, ja hovorím, že ja ja som ti to povedal aj pred, pred reláciou, že ja politiku poslednú dobu nie... Vieš, ak mi je dobré, ja občas tie správy samozrejme pozeráš, pretože ako idú voľby zasa, tak sa to bude podľa mňa stup, stup, stupňovať trestného znamenia, kauzy a Urč, podobné veci. Určite, to vieš aj ty, to tak je. To tak jednoducho... To je, jak sa svet točí, tak to tak je. Vždy pred voľ, voľbami, aby sa jednoducho zapáčil ten, ten, tým ľuďom, teda daný politik, tak vyťahne nejakú kauzičku, zasa druhý politik vy, vy, vyťahne nejakú kauzičku. Otázkou ale je, že či tie kauzy, aby, vieš, keď si čosi vyťahne nejakú kauzu, tak aby to nevyšumalo do... Dobre, ale však oni, že sami tie kauzy robia. Veď nemôže niekto prísť a povedať, že v prípade, že bude treba ten môj, ja už, už uh -huh. Tiborko hej, Gašpar, odsúdený, že bude vykonávať mandát a funkciu pod parlamentu, aký bude v OSB. Však to je chore na hlavu. To už nejak dosť takouto hlúposťou príde, musí on. Ten Tibor Gaspar, keď dostal obžalobu do ruky, obvinenie, dobre ešte obvinenie berme, obžalobu do ruky, okamžite mal prísť a povedať, že sa funkciu alebo mandátu e, v Národnej rade až do doby, pokiaľ to nebude vyriešené. A ja ti garantujem, že veľmi rýchlo by sa to riešilo. Aby sa mohol vrátiť naspäť v prípade, že by vedel, že je čistý. A to isté sa týka Kovačika. Zober si, že odsudený za korupciu. A príde, príde uh, Fico a povie, že je nevinný človek. Mm. A Susko, on je v podstate vo, vďaka Suskovi, ministrovi vonku, hej, ktorý podal dovolanie v tomto prípade. Nakoniec sa ešte stane, že tento pán uh, Kovačík pôjde kandidovať a zapojí sa do predvolebnej kampane. No to sa hovorí, tuším. To... Pálo Slota, pozdravujem že si mi dal túto reláciu, neviem, ako sa budú na teba pozerať po nej. <laughs> <laughs> Ale... Nie, nie, počaj, ako... Teraz vážne, že, lebo, lebo my sme trošku sme odbočili, ale zasa na druhej strane je možno, že dobré, že si všimnúť, lebo Paolo, ja som to Palový raz tuším vravel. Ja? Tým, že niektoré veci asi si všímam viac, nie do hĺbky ako vy, ale tak laicky treba zej. Mne niekedy príde, že každý politik, ktorý tam príde, tak ako keby bol chránený. Neviem to inak nazvať. Pretože uh, teraz, uh, samozrejme, že je to nejaký politický boj, hej, z jednej a z druhej strany, to vieme. nie nejde do hlavy jedna vec. Ak, ak Matovič, alebo tá jeho vláda aj s Hegerom a neviem s kým, že mali nejaké kauzy, tak sa mali riešiť a prioritne nejakým spôsobom, teda okej, okay, dať to na súdy a súdy by mali nejakým spôsobom konať. To isté, lebo, lebo ja som za to, že padne komu padni, z jednej strany, to isté hovorím ja, hej, že, že jednoducho padne, komu padni, ak tam teda je preukázateľne, ešte raz preukázateľne, e, trestný čin, nejaký aj z aktuálnej koalície, tak mal byť vyšetrený nejakým spôsobom. Rozumieme sa, že, že e, buď sú to také zahmlievačky kadiaké, že ten, kto tam sedí, tak ako tam na seba vykrikujú nejakým spôsobom a teraz sa vlastne čaká, že čo z toho bude. Ja ano, lebo, lebo, veľa, ešte pardon, uh -huh. lebo veľa vecí môže, povedzme, dopadnúť tak, lebo veľa ľudí, uh, to je taký paradox jeden, ktorý okolo seba v posledný čas uh, vnímam, že s kýmkoľvek sa bavíš, tak, tak to je, vieš, no zamečiará sa tu rozkradalo a neviem čo. A paradoxom je, že sa vlastne neriešilo uh, trestne nič. To si asi pam pamätáš. Rozumieme sa. To znamená, že tie nejaké, ano, vyťahli sa nejaké veci, ale vyšumali. Uh... Ja nechcem, aby toto vyznelo táto relácia, že ja teraz idem škodiť Smeru. Absolu... Nie, to nehovorím. absolútne nie. Absolútne nie, nie. Hovorím to úplne zodpovedne. Ja len poukazujem na ľudí, mm -hmm. ktorí páchali trestnú činnosť. No, že boli v Smere, že je v Smere. No, keby bol ten Gaspar Býval v Olane a urobil to, čo urobil v Očisti, no, tak budem hovoriť o Olane. Ale nebudem hovoriť ani osmere, že je zločinecká skupina len preto, že si to niektorí ľudia želajú a radi to počujú. Nie. Uh -huh. Jednoducho budem hovoriť o konkrétnych ľuďoch. Ľudia mi často, často píšu na stránku, že som ten, ktorý obhajuje Fica, že čo s ním mám a prečo teda do ňoho nejdem. Však dajte mi dôkazový materiál, že Fico niečo ukradol, spreneveril, niekoho zrazil, zabil, znasilnil a ja vám garantujem, že ja budem o tomto Ficovi písať od rana do večera. Ale ja nebudem písať o Ficovi len preto, že niekto chce, aby som o ňom písal uh -huh. a nemám v rukách žiaden dôkazový materiál. S týmto za mnou nechodte. Uh -huh. A to isté nebudem robiť ani o, o ja neviem o ďalších ľuďoch zo Smeru hej ktorí na súčasný ľudia, nehovorí, že nie sú, že všetci sú, ako oni ich volajú zločinci, či ako to zločine. No, Matovič, hej, hej že, že, že on používa slovo to mafia, preto som to spomenul. No. Uh, takže, ale... takže nebudem o nich písať, nebudem no. písať ani o Matovičových ľuďoch, ktorými, keď nemám k dôkazuje materiál, nebudem písať ani po Pesakoch, aj keď ich z duše nemusím, hej. Ale to takto nefunguje. A pokiaľ to bude fungovať na Slovensku stále tak, že sa budeme chcieť jeden druhému pomstiť, tak skončíme tam, kde sme skončili teraz. Mm. Pokiaľ nebude na Slovensku kontrola vo veľkých podnikoch štátnych, či z opozičnej strany, alebo že to nebude nejaký, že, to bude len, že tam budú len ľudia, ktorí si budú môcť, môcť zrobiť, čo chcú napríklad taký e, tento minister obrany Kaliňák. Však to je chore, aby on podpísal, podpísal nejakému e, multimiliardarovi alebo komu Strnadovi z Čiech, zákazky, alebo neviem, čo, za 60 miliard, aby mu navyšil základné e, imanie, alebo čo, aby tento mohol ísť na burzu. Prosím ťa, to k mu dal mandát, že takéto veci môže urobiť? Kto mu dal mandát na to, že on môže predať fabriku, konkrétne v obku Nováky, za 10 miliónov, aby rok na to táto fabrika mala zisk 70 miliónov? Práve ste strnadovi. To tí naši ľudia, tí naši starí otcovia, ktorí tieto fabriky stávali, ktorí ich budovali, sa musia hrobe obrazať, keď to vidia. Ty hovoríš o tej fa fabrike, tam, kde vybuchol ten granát? Presne Côži o tom hovorím, to? áno. áno. A, kto má, a, a ty hovoríš, ako vznikajú kauzy. Takto vznikajú kauzy. Keď pôjdeš bližšie, zistiš, že tam bol v dozornej rade. počas bo, bo, toho, nie, že keď sa to stalo, stalo sa to mesiac na to. Druker, minister školstva, ten už bol v každej ríti v obchaty. Hmm. Ten už bol v na školstve, ten už bol na pošte, ten už bol s prepačením nechcem kde, hej. E, Čo tam robil? Ako je možné, že nezabezpečili tým ľuďom e, riadnu ochranu, aby pracovali tak, v, takom, v takom prostredí, aby boli bezpeční? Hmm. Čiže zlikvidovali v obku nováky, aby ju mohli darovať, to není predaj za 10 miliónov, to je ako pre nás 260, keď, keď pôjdeme tam na pivo, na roh. Za 10 miliónov darovali dárovali stradovi, aby ten získal, mali získ za rok 7-8 násobný. Však tam je Finster, tak tam sa to dá pozrieť. Toto mňa dráždi, toto mňa dráždi a takýchto podnikov, keď ide, od Bratislavy po na nad toplou X. Ja sa priznám, že táto relácia mhm. teda mi zobrala vietur z <laughs> Ah, nič, počúvaj. Taká, taká otázka, alebo niekto sa snažil dovolať, dáme jeden telefonátu, no, skúsime. Skúsime, kľudne, kľudne ak ste volali, tak kľudne zavolajte, ja vás zoberiem do, do vysielania priamo tým, tým ktorí chcú položiť otázku, tak môžu studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo zelené tlačítko otázka do štúdia na našej stránke webovej. Kým sa ešte ten daný dotyčný ozve, respektíve zavolá, dúfam, že tak urobí, pretože ja som videl, že teda telefonu, teda sa sem snaží dovolat, ale keď sme sa tu rozprávali, tak ako by nám to asi pretrhalo myšlienky. V každom prípade keď sa vrátim tomu, padni, komu padni. Ty si myslíš, že niektoré kauzy, o ktorých sme sa tu teraz akože rozprávali a dotkli sa niektorých kauz, že či sa nejakým spôsobom časom vyriešia, alebo, alebo ako som to ja teraz naznačil, že zrejme ostanú zapadnuté prachom. Ja som presvedčený o to, že sa vyriešia. Ja som, možno si poviete, že som veľký optimista. Ja som presvedčený, že áno. A očistec môže byť práve tá kauza, ktorá naštartuje nový, novú éru politiky na Slovensku. Stačí, keď tam odsúdia troch, čtyroch ľudí a rozpadne sa to ako domčekská rád, všetko. A nie len týmto, ktorí sú tam pri tom, ale aj tým ďalším, hovorím, oni sú ponapájaní na ďalších ľudí. Uh -huh. A ja som, ja som presvedčený o tom, že očistec je to, tou kauzou, ktorá zamáva Slovenskom a ktorá dá podnet aj v iných kauzach aby ľudia sa nebali, aby ľudia e, podávali podnety, pretože každý si len povie, že no dobré, ja mám robotu, podám podnet, vyhodia ma z roboty, alebo čo? Tak potom, o čom to je? Toto je inak pravda, toto je jedna, jed, jedna vec, že ten tzv. chránený svedok, alebo nejak tak bol ten inštitút, ne, nezrušil sa sú... nahodou, lebo viem... Že tam... že to pozastavili, pozastavili áno, lebo mne sa zdá, že práve to bola jedna z tých vecí, ktorú, na ktorú opozícia alebo niekto poukazoval, to si zasa myslím, že tiež to nebolo najšťastnejšie asi riešenie, pretože keď si chránený svedok, tak ako sakra už sa teda počíta s tým, že to sú veľké kauzy a nejakým spôsobom asi teda toho svedka, keď už chceš byť dôsledný, že si ho chrániš, hej. Ale to hovorím, to sú zasa také moje ja, postrehy. Môj postreh je ten, že ja naozaj neviem, kto premiérovi radí. Nech sa na mňa nehnevá, mhm. ale naozaj to, čo má okolo seba, je to jedna hrúza, Katastrofa. Veci to len zoberte, kto tam je. Doktor Pára. obhajca šéfov zločine, zločineckých skupín. Áno. Čak prichádza do, z, len do styku so zločincami a on radí premiérovi. Ml, doktor Lindner, obžalovaný z korupcie a zasahovania do súdnych sporov. Lajčák, ten už našťastný tam nie je. Nemusím hovoriť. Kauza Epstein. To sú všetko toxické osoby, ktoré absolútne nemajú čo robiť v týchto pozíciách. To naozaj nie je nikto, kto by bol vedľa neho, ktorý by mu radil, aby ho konečne vyťahli z tej bubliny, v ktorej žije, aby začal reálne reálne sa pozerať na tie veci, ktoré tí ľudia robia. A poviem to na plné ústa, poviem to znovu. Budem to opakovať do nemoty. Som presvedčený o tom, že Robert Fico vie možno o 20-30% veciach, ktoré jeho ľudia narobili. O ostatných nemá ani šajnu, až sa, dymu... Ja ti skočím toto, lebo teraz si mi tak nahral jednu myšlienku. Ja som sa e, svojho času e, pána Mečiara pýtal, že teda tiež mi niektoré veci, tak ako ja som sa to potreboval op op opýtať ľudský, lebo ma to jed jednoducho zaujímalo. Vieme, ako toto fungovalo v 90 rokoch. A išiel som na tou otázkou naozaj tvrdo na neho, pýtal som sa teda, že, ako, že, či vôbec vedel, že čo sa tu deje, že sa tu rozkradajú veci, že tu bola teda uh, ruská, ukrajinská mafia, teda tie kartely, kadejaké, hej, a tak ďalej, ktoré boli napojené aj na policajné zložky, a tede, a oni a on mi jednoducho povedal, no tak ono to býva tak, že ako premiér máš nárazníky a ty sa dozvieš možno fakt len, len veci, ktoré oni uznajú za vhodné často. A že ono to napríklad bývalo, že bola nejaká kauza a ty si sa ju dozvedel, alebo on sa ju dozvedel vlastne z televizných novín, napríklad. V tomto sebo plne súhlasím, pretože bavíme sa o kauze očistec. Počul si niekde, že by, so, že by bolo spomenuté meno v očisti Fico? Ja nie. Ja nie. A som presvedčený. Ty si myslíš, že ten Fico vedel o tom, že Gaspar vydával nejaké rozkazy na sledovanie iných ľudí preto, aby ho ochránil? Absolutne si to nemyslím. Hovorím, absolútne ešte raz, nezastávam Fica. Nikto zastávať nebudem, ale povedzme, alebo dajme veci nápravu mieru a povedzme, ako to je. Tvrdím a budem tvrdiť, Fico nevedel o 70% vecí, ktoré robili ľudia za jeho chrbtom a takto isto dopadol uh, ten Miečiaro, ktorom si ty hovoril, a pokiaľ nevíde z ulity, nezačne počúvať Robert Fico obyčajných ľudí, nemyslím Matovičovi obyčajných ľudí, ale to, to som zase zľahčil, ale obyčajných ľudí, pokiaľ nebude počúvať, čo mu, čo mu dávajú aké informácie a overené informácie. Ja som mu tiež niekoľko, niekoľko informácií poslal a on veľmi dobre vie, že, sú, že tie informácie sú pravdivé, pretože, pretože viem, že to vie. Uh, škoda, že nám ten posluchač nebol, lebo mňa by za, uh, zaujímalo by ma, že čo uh, čo chcel, pretože tých ten bolo veľa, aj, ja som uh, paradoxne, lebo teraz to naozaj môže vyznieť tak a ono to tak aj asi trochu je, že sme rýpali do, do vlastne členov smeru, čo si budeme klamať, ale hovorím, ja som teraz zasa tiež taký, že padní komu padní, aj keď teda ja v tejto kauze ja skôr plávam lebo naozaj toto je tak preplatené, a málo kto má toľko tých informácií a ty, keď sa tomu nevenuješ, alebo ty sa tomu venuješ, ja, alebo veľmi ale človek, ktorý to, sa nemá, šancu má, šancu nemá šancu, lebo tých informácií je veľa, ale paradoxné je naozaj, čo ja teraz akože som z toho mierne v šoku, že to, čo hovoríš ty, takže sme sa nedozvedali vlastne z tých, z tých denníkov, denní gen sme a neviem, kto ešte aktuality a tak, ďalej. No. aj keď aktuality majú tých svojich takzvaných tých novinárov, jak sa volajú tí investigatívni, áno, hej, uh, jednoducho to je tá, ten paradox, že či sa boja do toho ísť, aby nemali problémy, treba, lebo, lebo toto závania ako naozaj takou chobotnicou, ktorá... Vieš, uh... keď už nič iné mohli napísať, keď už píšu o tom zdravotnom stave Roberta Fita, že aký je teda ten Hej, a ďalšie tý... veci, <laughs> a tak mali ísť na ples tu na kúsok do oného v sobotu pri Prievidzu a mohli si ho tam nafotiť. Na polovníckom plese. Mm -hmm. Hej. Hmm. Na to, toto by bola pre nich ideálna téma keby človek poslal tri fotky, že tu máš tam tancuje s nejakou paničkou hej. To má bez roboty Áno, to má bez roboty <laughs> To je pravda No nič, dobré, uh, nikto nevolá, no neviem, ja by som to asi ukončil, pretože... Dobre, ja, urobíš, lebo Hej, ja toto sneží. musím asi zapiť a ešte kým prídem to tak ako toto vede. Nič, v každom prípade, ja som veľmi rád, teda, že sme sa tu takto stretli, že sme teda podebatovali, ja som mierne teda v šoku, hovorím, mne si zobral trochu vietor splachet, to sa priznám, A keď teda ja sa radučím nové veci a počúvam teda nejaké informácie, ale toto som teda nevedel a v každom prípade ako ja dúfam, že z toho nebudú nejaké veľké problémy a teda ty nebudeš veľké problémy, pretože ako hovoriť o menách ešte zvlášť, keď sa to celé len rozbieha vlastne na tých súdoch a podobne tak ako neviem. Opakujem opakujem ešte raz, že tí ľudia sú pod tým podpísaní Mm -hmm. Tí ľudia sa pod tými zápisnicami podpísaní. Snáď sa nehámia za svoje meno, že sa podpísali. To nikdy nevieš. Vieš, ako... M, ty môžeš podpísať teraz. Niečo si podpísal pred piatimi rokmi a teraz to lutuješ. Na, napríklad, vieš. Podri, je... ja som dával veci von a budem dávať veci von, ktoré nie sú vykonštruované, nie sú vymyslené. Mm -hmm. Sú to výpovede, konkrétnych ľudí, sú to výpovede ľudí, ktorí sú pod nimi podpísaní. A ja verím, že poslucháči na tom konkrétnom prípade, mojom prípade, uh -huh. si dokážu predstaviť, ako to bolo v iných veciach. Ja som nebol jediný, ve tam boli ďalší ďalší politici, ako je, ja neviem, Procházka, ako je bývali prezident Kiska, ako je Matovič, ako je Lipšic a musím povedať, že trošku sa aj ma to dráži, že má vôbec dali medzi nich. A neviem, ako sa tam ocitol medzi nimi, pretože ja som nikdy do politiky nejakým spôsobom nevstupoval ani nechcem vstupovať. A keď som dnes dal jednu otázku môjmu, môjmu kamarátovi, že či by ma zobrali do politickej strany len tak z plezíru sme sa zasmiali hovoriť, že teba, že teba by ani, ani upratovači nezobrali do politických no, stran. Ono sa, ono nie, sa že... hovorí, že politika za, začína práve v tých, v tých komunálnych komunálkach. Ne? Nie, dámy a páni, môžete byť k ľude. do politiky sa nechystám, <laughs> ani sa nikdy nebudem chystať, ale ak mám robiť nejakú záslužnú činnosť a poukazovať na tieto zverstva, na tieto slínstva, ktoré sa v politike robia, mm. budem tak robiť aj naďalej a môžem povedať, že mám okolo seba tým ľudí, ktorí mi pomáha a vy, ktorí máte záujem, a myslím, že viacerí sa aj bývalí policajti prihlásili, že by chceli spolupracovať nejakým spôsobom, tak ľudia nám napíše na stránku 24 ja vám každému jednemu odpoviem, na každú jednu otázku odpoviem a naozaj uh, urobme niečo pre naše deti, pretože my starci, už keď tak môžem povedať, ja sa už medzi nimi môžem rátať, už 60-tka najmenší, najmenší vek, tak my to už nejakým spôsobom dožijeme, ale čo naše deti? Uh -huh. Dobre, takže tým by sme to mohli aj asi aj zakončiť a teda ja verím, že ste si teda túto reláciu užili. V každom prípade vám želám nasledujúce na dva týždne a dnešný večer, teraz zasnežený príjemný dobrý večer a o dva týždne sa teda budeme počuť. Majte sa krásne. Pekný večer a ja sa ešte raz poďakujem Pálovi Slotovi, že by túto reláciu dnes prepustil, no a teším sa aké odozvy bude s nej mať.